que és l'únic dial que et fa bategar més ràpid el cor si utilitza amb l'emissora de referència al Maregma. Prenyada pel Ràdio. Bona tarda, Premi Adal i Rodalies, benvinguts. Són les 7 i 3 minuts de la tarda i iniciem una nova aventura d'en companyia. Per endavant tenim dues hores de ràdio, que ja és dit, dues hores. És tarda I... o vespre? En què quedem? Tarda, vespre, si cada dia vostès, en canvi, jo només tinc una neurona i la meva neurona no dóna no, parada. Deixem gaire. un tarda perquè encara es veu. No? Encara, encara que està baixant la boira. Bona, Bona tarda, senyor Baricó. Vostè què opina, que és vespre o és tarda? O sigui, és, és tarda, tot és a la vida. Sí? Vespres és a partir de les 8 del vespre. Fins a les 8 del vespre això és la tarda. I a partir, tarda de 20, partir de les 20 és la tarda. O sigui, comencem a la tarda i acabem al vespre. Sí. Bueno, la setmana passada vam començar el vespre i vam acabar la nit Bueno, la setmana passada va, va ser una altra història Espera una, una amb el Monegal que no ho veigis, eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sobretot a tu, Soler Amic, doncs mire, que avui porto un bon dia eh? sí, pues, sí, Avui, avui, avui és, eh? és un bon dia perquè no, es fiqui amb mi Estic de Badalona Et vaig enganxar l'altre dia, dia, Soler Què vaig fer? Infragant-hi amb, amb un micròfon ocult Ah, sí? I li vaig passar la gravació a un Que no et passi res Això és traïció, eh? No Perdonem, els consuculs no són vàlids, ni en un judici mm. mal, no ni a la no és cap judici, és un judici sí, públic. En gent... Bonhegale és una altra cosa. La gent jutjarà per, per, per, per, per com si fossin jutges, però no jutjarà. No, no, jutges, no, clar, la com si fossin Exacte, jutges. La gent jutjarà paletes. Això és una venjança pel post que li vaig fer amb el blog. Mare de Déu, senyor. Bé, doncs ja els hi dic la treça del blog, perquè si vostès volen escoltar els programes que hem fet fins ara, que no en són quatre, quatre era dos i dos, sí. o sigui dos a l'octubre i dos, a... Ay, dos al setembre i dos a l'octubre eh? són dos i dos l'adreça del bloc és http per aquells dos punts, dues barres cap a la dreta programa, guió en companyia, tot junt, en bny.blospot.com Ho has explicat d'una manera que si només hi hagi una persona que ho endivini, serà un miracle. Bé, doncs, facin una altra cosa. Se'n van postar, si en el blog del senyor Garigot, que també té Déu-n'hi-do, que és htppp.desduguesbarres. Senyor Garigot, tot junt. Senyor Garigot, en menya catalana, jo català de tota la vida, això sí, català. Vol dir que senyor Garigot és Garigot? És... Eix Garicot. <ríe> ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ui, si despistem ja l'audiència... El, el, el, el bloc és Garigot .blogspot.com No, blogspot, no, blogspot.com I, si I allà trobaran un enllaç en companyia. Un garigot? Ah, sí, si sí, posin no, el... Ah, ja està, home, ja doncs, un enllaç cap en companyia. Eh? Que no sé si s'ha d'actualitzar aquell enllaç perquè em sembla que està el bloc antic d'en companyia, però bé, d'allà els portarà fins Tots aquí. els camins arriben en Tots companyia. Tots els camins arriben en companyia. Bé, estem en directe a l'estudi central d'aquesta emissora. Eh, ah, que n'hi és... un altre? sí home, sí, ja allà darrere estudi, és l'estudi 2 i, i allà ah, darrere n'hi ha un altre ja. i aquí n'hi ha un altre ah, però pues sí que sí, sí, sí, és gran premia de dalt no, l'emissora estem a dalt sí, i sí. tenim tota la planta dalt per nosaltres exacte, no? No. exacte. I, ja a la la i a sota fan música tenim l'escola de música mm. que un dia com a fi de festa podrien pujar aquests nois que estan començant i que ens facin aquí un recital bé, bueno, tampoc no seria ja bona hi, idea ja, ja ho ens ho pensarem, no cal córrer doncs és idea que tenim un equip de xin que estarà treballant tenim el nostre tècnic, el Sergi Garcia, el senyor que té nom de jugador de golf golfista, és un golfista com el Severiano Ballestreus que està molt malalt, pobret no toquem el tema i després tenim doncs, aquí el senyor Garigol que ja l'hem presentat que està aquí la samarreta lluïda també senyor Garigol és per no passar desapercebuts oh és la samarreta que va lligar l'Udegas amb aquesta ja, un brescillegu. No sí. amb això i uns cuanx calix a la butxaca ficot, un brescillegu. Manca les, mira. dir les... que va pagant. Bon, bueno, sí, clar. Ah, bueno, d'invitar vale, invitar, a prendre Tu, tu, no, la gent. També et poden invitar tu. Sí, bueno, pues ah. jo ja m'invita Navanx, perquè ah. els calix no són meus, sabeus si els diners sí. que... Ja us matege diners, convido a qui em ve de guixat. Ah, i... vale, vale, Ara ho entenc, ara ho entenc. No, en vostè targetes no, targetes Bicas i tot això no no ho toca, oi? No. No, perquè clar, necessites el número secret i això no ho sé jo. Bé, bueno, però per obrir alguna porta, que a vegades van bé, eh? sap allò que es posa entre mi. Sí, allò per anar I a dormir, que... a vegades, que dius, oh, si no tinc ganes d'anar a, a casa i que porto aquí un cidral sí, pel o cap. O un cebollón, que dius en castellà, xarque. un cebollón. A vegades faig això, jo, vegades. No, agafa, agafa Agafo agafa, agafa, la targeta aquesta d'algú i llavors... La, la... La, la paixo pel d'allò d'una banda de la banda magnètica d'un caixer sí, amb ja sí. tanco per dins i em poso a dormir ah, ah. està molt bé, està molt bé El senyor Soreti deia un altre que diu que amb el plàstic sí. poden obrir certes portes així? De, Sí, sí d'aquestes que porten el pany així que que, que fan com un triangle M'agrada perquè el cinquè programa tindrem la, la, la Guàrdia Municipal aquí no, La Guàrdia no, no, Municipal això, estarà sí. aquí Això és gelicta? Li podem preguntar a la bucadesa? Si li vol preguntar-li, pregunti-li pregunti però li dirà que sí, perquè la bucadesa és molt legal De totes maneres, jo sé que això ho fan alguns... de eh com es diuen els que venen a obrir les portes el manyàs si ho Si dit per obrir una porta que està trencada, que no t'has deixat les claus a dins utilitzen aquest sistema Així, eh. en lloc de, de, de, de destrossar la porta no, home, o no, escolti, si passen amb la broca forada és igual, sí. Sí. no toquem més idees senyors i senyors perquè en fi ja... ah, és una feina de manyar sí, sí, sí, sí, sí. sí? Ah, el de tenim sí, el senyor sí. Sergi Garcia. el senyor Soló, Garigot Av avui ja s'ha de pentinar també, dutxar No, sí, no, no avui, ja, avui ve guapo no, Avui, ja. ja. avui què faràs, purgar els polls? No, avui després aquí me'n vaig a casa a sopar Ah, perquè hi ha futbol no? Qui juga? La selecció Espanya. Ah, no ho sé, no, no és la meva selecció No és la seva selecció Espanya no. no. Bèlgica juga avui no no no, no, no ho, toca. No ho toca. Doncs, no bé, toca doncs també tindrem el nostre estol de col·laboradors tindrem la Cira Robles que ens parlarà d'aquestes coses de ciència tindrem el senyor Monyegal que ens farà la crítica del programa ah. anterior que tindrà molta feina no se'n segui ja ja ha vingut no, no, eh? no, o sigui, ha bona, tarda, bona tarda tindrem el professor Cotremant tindrem el Sergio Cano que és el porter del premio de dalt que ens explicarà com va anar el partit des del darrere, des d'allà un tu ell des d'allà on tu pateix ell Quan hi, Quants hi hem fet aquest any? O sigui, aquesta, no, ho sabem, no ho sé No ho hem mirat si entra trist, és que van perdre. Si entra Eufòria com la setmana passada, dius, és que van guanyar. Van guanyar clar. I després tindrem el senyor Cristian Peralta, que ens farà cinc centis de les notícies de Tiana. Tindrem la nostra advocadesa, la Montse Jiménez, si no passa res de nou. Estarà el grum, que és el nostre becari, donant voltes per aquí, i el senyor Manuel Pinheiro, que està a la redacció, controlant el senyor Garigot, que ja es controla, Hombre. ja, és, ja, és feina, eh? ja i do, es feina. Déu-n'hi-do, pobre grum. I tot això està coordinat... Uh, pel senyor Ricard Soler, que a més és copresentor aquest programa. Bona tarda. Uh, avui ho ha fet bé, eh? Sí, ha sigut estem. molt maco. Eh que sí? Benvinguts a aquest programa, que un programa diferent, com diem sempre, perquè realment ho és, cada setmana oh. és un programa diferent de l'altre. Però com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bona tarda, premier de l'Iru Rodalies, com els he dit abans, gràcies, moltes gràcies. Uh, intentarem també tenir una entrevista amb el senyor Lluís Solai que és autor d'un llibre que és El Papito, 1908, 1937 i no té que veure amb el lloro el, no, no. del senyor Monegal és una revista, és una, revista. És una havia sigut una, havia revista. Sigut una revista sí eh? que vostè, el senyor Garigot, segurament la coneixeria home, com ha dit que es deia? el papitu, amb sí. papitu de tota la vida amb llom i formatge que... no, no, és aquesta, no és aquesta això era per menjar doncs bé, arribats a aquest punt, senyores i senyors anem amb la música, la música d'un grup que ara s'ha tornat a posar de moda perquè s'estan fent musicals i s'estan fent això que és el grup ABA i un tema que dius, Hortera, sí, raro, també. A veure, deixa'm-la seva... endivinar, deixa'm-la endivinar. Dava, Hortera, Waterloo! Sí senyor! <ríe> Perquè l'he vist abans, eh? <ríe>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 Uh, I avui, 15 d'octubre del 2008, dimecres, després de lo que va passar la setmana passada, tenim els Sants Nassos, perquè som així doberts nosaltres, de deixar que el senyor Moegal, s'esplagui i disfrutant. ens digui el nom de l'oport. Si està disfrutant. Bona tarda, amics. Bona, bona tarda, bona senyor tarda. Manigal. Així ho veus la bava, que hi està caient la bava. Eh? Sí. Són les 19.14, eh? Sí. Mai setmana... li havien posat tan fàcil. La setmana passada, aquesta hora, què passava? Eh? <ríe> bueno, que, que estava... Que encara no havien començat. <ríe> que, <estava> passant, <ríe> que encara no havien començat. Que encara no havien començat. Trucades amunt i avall. Sí, això sí. Patimentes. Patiment. El senyor Manel Pinheiro intentant fer detècnic. Gent que no agafa el mòbil. Gent que no agafa el mòbil Eh, amics, coses, que passen, eh, coses la cosa, que passen. La cosa és això, eh, és fidelitzar la gent, aconseguir un bon públic, eh, i la millor sí. manera és... No doncs començar bé, mai alhora. Si no començar mai alhora... I recapitulem, perquè, clar, estem parlant aquí de coses sí. eh, que molta gent, a lo millor no ha vist. O, eh, escoltat, o no ha escoltat, perquè veure la eh. ràdio és difícil, eh. Veus, per la gent que la, no la ho traïsió hagi traïsió escoltat, tele, eh, per la gent que no ho hagi la escoltat, la eh, de deixa'm parlar, la secció és meva, deixa'm parlar, eh, deixa'm parlar. Sí, per la gent que no ho hagués escoltat, eh, anem a veure aquest programa que comença, en teoria, a les 7 de la tarda, eh, perquè primer va començar a les 8, després a les 7, després bueno, però a, les, avui començat a, les a les 7 i eh? 23, avui tornen a les 7. Bé, el cas és que la setmana passada eh, havia de començar a les 7, sí. i què s'escoltava a les 7 en punt? En aquesta emissora apremiada dalt ràdio s'escoltava això! Grill, els grills, els grills sí, és molt maco el, el grill, el camp, la muntanya perdoni, no sé si va ser vostè la setmana passada o el senyor Garigot que parlava dels sons del silenci mm. i ah, em sembla sí. que va ser vostè quan no, no sí, va sí. fer la seva feina ah, que era vostè els talls va no, oh, explicar que la ràdio venir, és el so del silenci va venir l'impostor, va venir el meu germà sí sí sí, eh? sí, sí, sí, sí, germà baixó també ah, amics. No, si tenim sortides per tot no, sí, sí. Casa... bé, d'aquestes sí. són les coses que ajuden, eh a fidelitzar la gent, sí, eh? es comença una hora que no es diu, eh? Es... Amb els grills que sonen, grills que sonen, eh? però la, la gent sí que acaba la qüestió, nosaltres ja sabeu, amics, eh, que ens agrada anar més enllà del tall, eh? sí. més enllà de la notícia. Per què aquesta gent no hi era aquí en Punt Ara fent el programa? Vícera, no? Aviam, per què? Eh, per què? Per I tu, Soler ho hauries de Dic, saber. Jo, jo eh? més o menys tinc una tu idea, sí. Ho hauries a saber. Per què? Perquè el meu amic Llucià eh, que ens hem fet grans amics, sí. M'ha passat el tall eh? de lo que estaves fent tu, de com estaves, del teu estat atílic que estaves. Atílic, atílic sobretot no? atílic. No? Si aquí només tenim aigua. Vols escoltar com estaves? Aviam com Escoltem com estava en Ricard Soler a l'hora del programa. Endavant! Amb am, am una iaia, no? Burr! perquè nume <ríe> este <ríe> 83 anys, però un <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <sas> Bé, jo si et permets, Home, descart, eh? el senyor Sorel li diré que això no és cosa de la tílica sinó és de la pastilla que es va prendre per calmar se Ah, sí, sí. com sí, amics eh? aquest tall que m'ha passat l'amic Lucià Déu-n'hi-do, eh, Déu eh? senyor Garigot ja, ja parlaré jo amb ell per què no, no estaven aquí en els micros eh? ja, després ja. li vam fotent la culpa en el pobre tècnic eh? sí. que estava aquí clavat com un clau a dos quarts de set exacte eh? com a dos quarts de set, no a dos quarts de vuit clavat a estava a dos quarts de set estava, lo que clar, no estau vosaltres perquè no. estàveu parlant de les vostres conquistes Exacte. Amb... Eh? Dels lleis de 83 ah, anys, que mateix. és la conquista del senyor ah, Sobret. Eh? Sí. sí, sí, sí. No, no. no sí, bé, no, sí. són, eh, ens agrada anar més enllà, ens agrada gretar, eh, no quedar-nos eh, eh, amb el superstísiu. Que vostè, hi vostè, més coses. Ens saber, hombre, si més coses. Vostè la carnisseria, vostè és allò, casqueria no, fina. No, bé, amics, ara no estic segur del tall. Quin tall va, ara? Eh? Eh? Que... Ah, sí, val. Bé, però que no es porta un guió, vostè? Ah, jo el tinc al cap, el ah. guió. Va ser que com que hi ha tants talls que no, no hi ha, ja, no. ja me'n perdo. Eh? Tants talls ja, ha fet avui? Hombre, ja no guà, tenim memòria. Un ja no parell tenim més, memòria, un parell, no un parell no, més. No. més eh? bé doncs, en aquesta retomàquia, eh, de, de, xipistes, de borratxeres, espistes, de borratxeires, de de amb elles. què falta oh, sí. aquí? Què falta per acabar de complacar? Falta que es el carrer perquè pasquem. cercle de la retomàquia telev... no televisiva, no, sinó radiofònica, que... eh? Sí, de les zones exercianes. Pi, doncs, falta parlar de, de, del pipí, d'aquestes de, coses que es d'aquestes coses que es parlen al seu programa. no mirin aquesta cara, requesents no, no, no, no, són coses que fa tothom no estic fent que, eh? que, que, que no, no d'això nosaltres parlem de coses eh, mundanes, de la vida escoltem un moment d'aquests exquisits un moment d'aquests cultes eh, exacte de, de, de, de, de, gent, de gent il·lustrada i preparada, eh, i, preparada eh, i de bon gust eh, escoltem un tall culte de Companyia endavant Uh, vostè s'ha dit parlar d'aquelles ampolletes, senyor Garigot, que serveixen quan un està malalt per fer pipí dintre? Ampolletes? Aquell tipus sí, de... Sí, que, sí. que sembla una cànula, que de s'enxample. Sí, sí, un urinal? Sí, sí. No, no és no un urinal. És una cosa que vostè posa el membre dintre sí. i pot fer el pipí. Això eh? és cultura popular, ja ho dic ara, eh, senyor Monagal, això és popular. Hi, hi ha un aquí, eh? hi ha un nivellasso de... de hi una gran explicació hombre. gràfica, gairebé. S'ha d'ensenyar el sap. Parlen això... de membres, d'orinals, de pipís... Eh? Escolta, i la Guàrdia Civil són dos membres, la parella de Guàrdia Civil són dos membres del, del Benemèrito. Ah, I fan pipí, eh? igual, I que pipí i igual que vostè igual i que i jo. Eh, ja, ja. però vostè mai l'han detingut i li han dit, espera, que vull fer un pipí, eh? Vull no, a poner no, mi se m'han endut el cotxe a la grua, només. Sí, avui al senyor Solés se li ha endut el cotxe no, a la grua a Badal però no passa res, senyor Monyigal. Això són 100 i alguna euros. eh? Sí, i mira, com ho, Hombre, com ho sap? A vostè també se li han endut, Hombre, a Barcelona, eh, que encara és més car. A, a Barcelona és més car, sí. És més car. Sí. Però bé, bueno, ah, no... no, però... encara ets està agraït, no? Home, amb el que cobra d'aquí, del programa, es poden apagar oh, això Bo. i la multa. Sí, hasta, és, hasta és. En compro... He estat a punt de comprar-me el dipòsit. Si no pagues no la hapa... multa, t'embarguen, que us sàpigues, eh? Ja, però no tenen res per embargar. Ah, pues igual, el, cotxe. En... Bueno, el cotxe sí. t'embargant en la moral dels ànims això ja me l'han tocada ah. la, la moral vostè vagi donant-li carnassa al senyor Monegal eh? vostè creu que està tirant de la llengua per la setmana que ve no estarà -se sense temes eh? Eh? bé, doncs amics què, què ens falta ara? No ho eh? ho sé. Ens ah, falta però encara té més si sí, sí, el mes. programa passat va ser, eh? va ser puteòsic bé, doncs tenim un personatge eh? un pollastre d'aquests radiofonis que corre per aquí, un tal cotremant, eh? que no... <laughs> amb el nom ja, ja, ja paga aquest home eh? un, nom, un nom, professor Cutremant no, no sé d'on l'entret, una persona que es diu Cutremant bé, doncs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 Eh? a més tal com està només, només que miri ja la primera part ja té tots els talls en, en 20 minuts que escolti el programa ja, té tots I els ja, ja en té prou bé doncs aquest cutremant eh, és un home digne de denúncia per Bien? què? hombre, hombre. què ha fet? per part jo si fos xinès no. el denunciava l'hamos insofacto. so facto eh? jo, jo penso que aquí ho va incitar el senyor Garigón escoltem l'opinió que té dels xinesos aquest individu de la ratomàquia que es fa dir cutrimant. Endavant! Arriba casa meva, l'agafa la meva nena de 15 mesos i als 30 segons, aquell gato ja no funcionava. 7 euros tirats a la puta basura com me, me podia haver comprat exactament unes 14 jaunes de famada a <ríe> Estic indignat amb els xinesos Té el seu motiu ah, eh, per Es va comprar un gat d'aquests sí, eh? I, I està indignat amb els xinesos mm. Però quina culpa tenen els xinesos Cuida, vendre coses defectuoses oh, Va veure d'on era Made in Made in Ah, no ho se sap això. O oh, si posava made in China. Bueno, però van, no sap, manien, un, un xino. Claro. Aquesta camisa tan lletja que tu portes, Sí, això, això és que també hi ha. comprar eh? aquí a Catalunya, a Barcelona sí, o Barcelona. Sí. no li, li dire la, no, no la botiga, Segur que no és made in no. Barcelona, eh. No, no ho sé. Ah, Ara, no no em critiqui que la camisa que la meva senyora es pot ofendre, és un regal de la meva senyora. Ah, maca, que maca, què és aquesta camisa? Mm. Cama, tira és plana. pilota, eh? Sí, sí, sí, sí. És, és com el senyor Garigó. Són pilotes. Sí, sí, no sí. no mantenen la seva opinió. No, no, no. no. Dignament. no, no. A la que se'ls hi una mica la cosa, dius hòstima, que em tocaran la cresta. Patapap. I ja està, ja canvia. Ah, sí, sí, és, és un gall pelat. Sí. Ah. Frase, gran frase, ah. gall pelat. A ah. l'insult, eh? Sí, la, la qüestió fàcil. Bé, doncs... Què tenim, senyor Garigó? Ah. Ja està. Ja Va, està, home, ja, ja, ja sí, n'hi ha, ha prou avui, eh? 4, o sigui, del tècnic no comenta res. El tècnic? Però si sí, era culpa del Ricardo. Va ser, cul Ricardo. Ah, dies és, va, indignar, va ser culpa del Ricardo. Doncs l'altre dia es va indignar vostè en el meva. tècnic. Però que bueno, li va posar els talls malament i no sé què. I, bueno, bueno. i des d'aquí el vidre li volia pagar. Sort que hi ha un vidre. Bueno, si cara... no li salta l'ull. Ah, la gent se de portar recte, no? Si no, et relaxa. S'estirava sí, sí, i... no, no, o sigui, no, no, a molt... vostè el bigot i que sí. no sé com encara n'entén. El, el meu equip, allà al programa Té, els porto tots així recte. Sí, pel recte. Hombre, si no fas allà una esqueleta i et foten un tall primer, després d'un altre, clar. Ai. Bueno, però és que estava una mica sí, no, tabalat. És, però, és que vostè imposa, eh? Oh, no, però Escoltem, això, això, això, això, això, això és com un pilot d'avió. No bueno, pa, no, no parlem de pilots d'avió no perquè n'hi ha de fallos. tot. No es poden fer fallos. Si fas no. un fallo... Oh, sí. Si, fa un fallo, pues si ha, fas un fallo, l'avió s'enva a terra. O sí, és sí, sí. un programa, un directe, és el mateix. Clar. Si fas un fallo, caus. Si fas un fallo... No es poden fer fallos. Fas un fallos entre i et desgracies. No es poden fer fallos. baixem al xarec. No poden fer fallos. No. Però si nosaltres no fem de fallos. I estic dient que es la medicació. No poden fer fallos. Anem amb la música. Gràcies, senyor Monegal. Anem amb la música. No es poden fer fallos. Ara el desconectarem. No la senyoreta Robinson. No es poden fer fallos. No es poden fer fallos. Marconi, Marconi científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Sí, senyors i senyors, ja són les 19 29, el és a dir, quasi, quasi dos quarts de vuit. Digui'm... Amb el parit ja Sí, no, no, sí. ja ho sé. Ara el senyor Ricard solia estar explicant una aventura, un que li ha passat, que bueno. uh, se li han dut el cotxe a la grua. I això és una cosa que et toca molt al nas. sí. Sí, sí. tot quan vas allà pagar aquest, aquest, aquesta superioritat que et demostren quan pagues, diu sí. això firmi'm això, paguin'l'altre firmi'm lo de més enllà i a sobre que ara estàs fent un paper estàs firmant un paper que dius per favor doni'm el cotxe si us sisplau sí. eh, no, i, i et donen la targeteta aquella per, per sortir exacte, i només pot entrar una dintre no fos cas que entrin dos i ens crimin el pàrquing això no més no I xitiges sé quantes hores han anar lo a buscar, Home. et cobren com un ah, pàrking. En fin, senyors bueno. i senyors tanquem aquest capítol tan luctuós de la vida del Sr. Soler i anem a connectar amb la nostra companya, la Cida Robles, un taxi 500. Sr. aquesta semana ja dignat aquesta semana. Ja si, a veure si la ciència ens explica per què no, eh? Si hi va haver una raó científica per la qual no va fer la secció la setmana passada, eh? Molt bé, senyor home, Garigot. M'agrada perquè fa vostès unes entrades que vaig a sí. a mi. No, home, o, sí, o sí, sigui, a veure home, si té una explicació... Em aspiració... permet que li digui bona tarda. A veure si té una explicació científica... S'ha de ser correcta. Primer s'ha de saludar, home. De saludar. Molt bona tarda, Sira. Bona tarda, Sira. Gràcies per la deferència. Bona tarda. Bona tarda. Home, El senyor Garigot entra matant. Eh? Diga'm, Sira. Vostè molt bé per què vaig faltar. Havia quedat amb ell una cita per deixar les diferències a un costat i em va deixar tirada A mi m'havies quedat I tant. si es va passar tot el programa pentinant-se rentant-se les dents i fent de tot aquí per això, una cita per que tenia això. Ah, Per això. i al final no va anar no va venir Ah, va em va fer quedar malament, no vaig fer l'afecció i a sobre no va venir. Com vol que arribem a un acord vostè i jo? Com ah, vol que arribem al seu bones mirades? M'esperaves amb mi? Amb... Ah, ai, ai, ara se'ns emociona jo. Que se li posen els ulls vidriosos per a punt de plorar, el tenim el senyor Canigot ara. M'esperaves amb mi, Xire? Clar que et l'esperava. Oh, i, i, I per què no m'ho això? Vostè no ho sé, creu... potser és que vostè té mala memòria, ja és l'edat, però oh, se'n va descuidar. Bueno... És normal que no feix la secció, no? Clar, clar, ara és normal. Vost, vostè vostè I, realment i creu I Xira... que una noia com la Cira es pot fixar en vostè? Home, per què no? Vostè, vostè encara creu amb el reis màxim, Papa Noel. Home, no? que l'amor és sec. Sí, però no tont. Bé, perdonim. Eh, Cira, anem cap a la secció. D'acord, mai sabem el que hauria passat. Exacte. Anem cap a la secció, Cira. Ha, ha quedat Ara ja ha perdut la seva oportunitat, senyor Grigot. Li per, perdut? perdut? I tant. Deixar tant, ja ja, ja. tirar-la una senyoreta, per favor. Vale, doncs pues per la secció, vinga. <laughs> anem a la secció. per la, la secció. Us una de mates. Ah, exacte, sí. Una de mates sí. que ens tenien que sortir airosos. Que la vida és matemàtiques. La vida és matemàtica. Doncs aquí he fet els deures, he tingut una setmana de marge per fer-ne mm -hmm. i m'ho he pogut currar una mica. Per tant, avui us parlaré d'aquesta matemàtica de la naturalesa i us demostraré que està a tot arreu. No vull ah. fugir d'allà. A veure. En comencem. Primer de tot, Comencem pels animals, uh -huh. parlant de les taques que tenen i les ratlles. Mm, cebres, guirafes... Papallones, zebres, girafes, etc. Uh -huh. Doncs tot això, encara que no, no ho sàpiguen, correspon a una equació matemàtica, la mateixa a tots els animals. Oh, sí. Sí, totes les cebres tenen les mateixes ratlles? No tenen les mateixes ratlles, però la manera com es distribueixen aquestes ratlles a diferents parts del cos uh -huh. es constitueix mitjançant una equació matemàtica i aquesta és la mateixa a tots els animals, és a dir, no pot ser diferent, sinó que està tot calculat amb aquesta equació matemàtica i segons el gruix, el lloc, eh, dibuixa una forma o una altra. O sigui, eh, aquells dibuixos que tenen, per exemple, serps a la pell, també és qüestió matemàtica? També, tot. També les papallones i fins mm. i tot les ebres que veiem doncs... i les barrugues del senyor Garigot també deuen correspondre a... segurament, segurament hi alguna cosa d'això. <ríe> i qui s'entretén a, a averiguar aquestes coses doncs oh, això científics. són científics bojos clar. que no tenen altra cosa a fer en comptes ah, sí, d'investigar sobre la sida o sobre el càncer doncs bé Deuan algústam això, tampoc entrarem a discutir. Investiguen sobre estàques. Baxaveu les raies de la gelada de la girafa oh, això, sí. no? a mi m'ha interessat sempre. Eh? i les raies de les raies del jovent del Cap de Xamana que veu a vegades que es foten, això també es llegit. Això no, no té res a veure. En Maradona, en Maradona eh, havia fet tesi sobre això. Ah, va. <supen> amb. Amb peluche. A peluche. A peluche. Tot això són altres, altres tipus de ratlles i altres tipus d'estudis que tenen les que bé amb de la Sira, eh? Continuem, a veure, i per què correspon a una, una qüestió matemàtica, Sina? Doncs a veure, per exemple, el senyor Garigot, vostè que pateix d'amor que sempre té problemes, suposo que haurà... De què? De, de, de, que, de pateixo de què? De mort, de mort. De mort? Ah. Sí, sí, diguem. Sempre el deixen, sempre el deixen. Doncs bé, uh, segurament haurà arribat a aquesta conclusió d'agafar una margarida i preguntar-li si l'estima o no l'estima. Sí, a la margarita, a la xandra, a la veneixa... No, una flor, amb una flor. Ah, una allò. Flor, allò de... sí, ah val, sí, no, sí, no. els fulls, sí, A l'autència no, sí. li vaig preguntar l'altre no dia. No sí. mm. Doncs, si alguna vegada s'ha parat a comptar quantes, quants pètals té una margarita, mm -hmm. que segur que sí, haurà descobert que sempre tenen 34, 55, 89, 13... Sempre són aquests números. Així, la margarita, 38, entenia així. Anys. Sí, 38. Sí, ell està parlant de pètals. Sí segueixi segueixi segueixo tots aquests números que he mencionat comen part de la successió de Fibonacci de, sí. de què? de Fibonacci Cibonacci. Cibonacci. Sí. El, mític ah, sí, que... el mític Fibonacci el mític Fibonacci ja no. està al arbre ah. ho deia sí, sí, no, no. Però sí, sí. aquest és romà el no? Fibonacci sí, és romà, renaixentista cada número de la successió de Fibonacci és igual a la suma dels dos anteriors. Si ho fem, o sigui, exemple pràctic perquè ho entenguin. Aviam, un veure, perquè més un aquí no és El que menjar any de res, eh? <ríe> <ríe> repeteixi, <ríe> repeteixi. Sí, sí, esforcis, esforcis. Aviam. 1 1 són 2. Hombre. I 2 més 1 són 3. 2 més 3 són 5 i 3 més 5 són 8. Així en aniríem successivament sumant. Aquests números són les que es troben la roda, a la naturalesa la i no altres. I això vol dir que, per exemple, les pinyes tenen 8 diagonals en un sentit i 13 en un altre, però no 9 ni 12. Ho he entès, senyor Garigot. No, sembla ah, que està no s'ha si enterat. Una... Està dormint, ah, que està eh? S'està dormint, eh? S'està dormint, el senyor, s està, s està, s està dormint, el senyor Vostè sap el que és una pinya americana? Una pinya és una pinya aquí, Amèrica no, i a Xina. No, perdonin, hi ha pinyes que són de pi i hi ha pinyes que són americanes que no estan amb un pi. A ah, com s'ha quedat vostè? Yeah. Estan en una pinyera. Estan en una pinyera, la famosa pinyera americana. A veure, sí. ella està dient que hi ha unes ratlles que són així i les ratlles que són així. Quan sí. faig així, marco diagonal cap a la dreta i diagonal cap a l'esquerra. És això, no? Exacte. Mm -hmm i sempre són 8 cap a un costat i 13 per l'altre, que són precisament dos números d'aquesta successió de Fionacci. O sigui, I el mateix com... passa amb els girassols, que es poden comptar 21 espirals en un sentit i 34 en un altre. I això sí. ho podem trobar tot arreu. Els girassols, el de, les, el de les pipes? Sí, clar, sí. Les, pipes, les, pipes, les pipes de girassol. Perquè li agrada molt el garigot anar al parc i menjar no sé, tipes xer, això, tu, tu de l'experiència. No ho sé, això, tu m'has preparar una mica millor, eh? No m'estic entrant ni de res, o sigui, m'has fet un... Vostè, fitu, vostè, per... no faci tampoc grans esforços per entendre-ho. Si no saps sumar, sabrà què és la successió de Fionacci, no. Home, Fionacci, o sigui, sumar, arrastrar, multiplicar i fer les quadrades i... i vostè i... va sí. fer l'educació elemental que en aquella època bé a saber que ensenyàvem. Lamentable uh, va ser l'educació sí. sí, no, no, sí. no lamentable va ser en fi, a, veure, a veure, continuem amb això De les matemàtiques Jo tampoc no m'interrem molt jo soc, No, no? no sóc ni de lletres ni de matemàtiques És una, és una successió de números però, però vull dir... Que són periòdiques que són... Sí, sí, però... són números que un sumat Amb l'anterior dona el següent Exacte yeah. no, I, bueno, i, no i, té, I té algun tipus de, de relació Per exemple amb un pessebre? Amb un pas sebre. Sí. No, no un pas sebre, no. Valent, un, passebre, no. Un, un pas sebre. Pas És que no es diu així ah, en català. Ah, no? Com es diu? Es diu no, pas no. de vianants. Ai, un pas no de vianant. Bé. Darigot, aquí demostrant que la seva educació va ser més del que estàvem dient abans. Sí, senyora. Ho veu, Ara, veus que encara li donaré una altra oportunitat. Així? Ell es pensava que li donaries un petó. A no, la meva època es parlava tothom parlava català. ara Avui veritat. dia que ningú parla el català ni de, ni de conya. Tothom parla el castellà. No, no, eh? hi, havia, hi havia un informe de la lingüística que diu que la ràdio i la televisió catalana, a tots els nivells, s'està parlant cada cop pitjor català. Pitjor. Hombre, si es parla pitjor. Hombre, hombre precisament es no seria, seria es, home. Es, es parla eh? més malament. Bueno, pues jo no soc periodista, jo no estic un micro i donant, no? les, donant no. les notícies. Què estàs fent aquí? El pallasso. Ah, va, que va, amor. Molt bé, senyor Garicol. Fofito, ah. A veure, continuem Sira perquè jo, jo és que em queda mitja neurona i se m'esgotarà a mi A veure Parlem de la divina proporció Aviam. La divina proporció Jo només sí. coneixia la comèdia divina Sense deixar els números que us esmentat abans mm -hmm. Que vol dir que un dividit per l'altre donen mm. una proporció que es troba a la naturalesa de manera natural de Exemple per Exemple, quan vostè veu un quadre i diu, hòstia, que maco, mm. normalment té aquesta proporció. I, de fet, si vostè agafa el seu carnet de conduir, sí. aquesta proporció es fa servir en l'arquitectura perquè nosaltres, quan veiem un quadre que té aquesta proporció, sistemàticament el veiem millor. Per exemple, el seu DNI, sí. si dividís la seva llargada amb l'amplada, mm. donaria aquesta proporció. D'acord? Ui. Ui, però és que, a veure, els DNIs... D'ara, o sigui, el que jo tinc ja no té res a veure amb el que fan ara ni res amb el que quan jo vaig treure. El d'ara. El, el petitet, que petitó, sembla una tarja de, de banc. Que si es fixen, totes les targes tenen la mateixa proporció. Mm -hmm. Doncs això ho veiem, es veu que ho veiem més maco perquè... perquè és així, ho veiem més maco. Per què? Perquè això es troba a la naturalesa i ho identifiquem amb alguna cosa natural... Conec, o sigui, com que fiquem en finestres, coses així, vols dir? Si vostè observa una colmena, per sí. exemple, no eh. veurà res, però la proporció dels del diàmetres uh -huh. sempre és la mateixa. Per tant, quan això és pregiada a la vida normal i a, als objectes que nosaltres construïm, uh -huh. eh, tenim tendència a veure més maco allò que segueix aquesta proporció. O sigui, l'harmonia la veiem més maca que la desharmonia. Exacte. Seria aquesta la conclusió. Això o sigui que ens agrada les coses quadradetes i manques excita, i ben harmòniques. Això explica per què l'avi de no té, tampoc, gaire èxit amb el que és el sexe femení. Això no un filocatil per aquí, perquè així cap. Què vol dir, que no és harmònic el iaio garigot? No és harmònic. I això, si vostès recorden, l'home de de Leonardo... Sí... Mm. No el recordo ara, però bueno. Això, home, era una tortuga ninja. Era què? Una tortuga ninja. No, el Leonardo... No, no. home, oh, no. És la imatge Leonardo aquella d'aquell ah. home que està sí. dins d'una bola. Ah. Sí. Amb, els sí. Amb els braços oberts. Sí, sí, sí, ara sí. Això era una forma que Leonardo va tenir de, de, fer, de plasmar aquesta divina procursió pròpica del cos humà. Uh -huh. Ben. Va fer matemàticament un home Calculat amb aquesta divina proporció En totes les seves parts del cos I això representa que aquest home És l'ideal de bellesa que, que tota dona busca A la naturalesa Falta això... molt perquè se acabi que se secció Senyor Garigot Una mica de respecte Vostè va perdre aquesta proporció més. néixer A veure, diuen els que hi entenen En dibuix que el cos humà són set caps Oi, senyor Soler? Per exemple. Per exemple. Però el senyor per Garigot té més cap que, que altre... Bueno. Home, una altra cosa, senyor Garigot. Està, està cap? compensat, el senyor Garigot. Cada cop el té més a prop del terra, és el que més... Ja arribaràs, <ríe> ja, als mitjans de tres, ja. M'agrada perquè és una, és una secció insultadora, una secció... Sí, sí, sí, eh, en fi, divina, divina, divina, divina. O sí, sigui, que l'harmonia de de, del cos humà és el que va dibuixar el senyor Leonardo. Exacte, uh -huh. i és el que guia molta de les proporcions que vostès fan amb dibuixos. Sí. Efectivament, quan vostès dibuixen una cara, doncs també et deixen un, tot un seguit de proporcions uh -huh. perquè sigui, no sé, Bé, això ho saben vostès. De no totes jo? maneres, hi ha senyores que la proporció els agrada és la proporció del senyor Nacho Vidal. També, però aquesta no seria una divina proporció, seria una proporció exagerada. De divina re. no? Exagerada perquè no ho té, però en fi, és igual, deixem-ho estar, deixem estar. Què ve després de la sexu de la sexu? Què es casca la xarxa? Una, una Escolte, altra, cosa, una vostè, altra vostè cosa. Vostè vol quedar amb la sira o no, senyor Garigot? Ja, després li diré. Però com vol dir-li, si l'està maniavant? Bueno, bé, no t'has de fer, t'has de el Doom, les dones. Sí, ah, t'has de fer. T'has de fer una mica Humphrey, si no ets Humphrey. Humphrey. Boca, <laughs> ah, rastrarà, no, el sí, el sí, de l'abocada. sí, tant. Bueno, està molt bé. el toca amb l'una altra exacte, vegada. Exacte, sant? exacte. Molt bé, molt bé. Eh, tu, els homes d'ús et van, no, Sira? Sí, bueno, també una altra... Sí, sí. Bé, bé, bé. O sigui, que ja ha possibilitats que el senyor Garigot i tu arribeu un dia i us trobeu. També. També. Ah, bueno, Xire, ah. jo tenia una digues, una digues. possibilitat entre 100.000 jo... de, de trobar vos sí, pensa eh? que el senyor Grigot està tocant el piano però al final que estem sobre l'escola de música ha robat un piano ha agafat un, agafa piano, un piano i està tocant un una melodia al piano això és que s'està entendint no, sí. Xire, jo ternura. mai falto les xitzes habitualment I em va bé molt de greu no la xamena passada m'imagino a tu, xeguda, esperant l'home que no apareixia per la porta ara només falta que plogui ja eh? sí. i et veia, et veig, m'imagino aquesta cara tan fina i trista esperant, si no, esperant, si no, esperant vostè coneix la Sira, senyor Garigla? sí ah. Bé, callo. jo des aquí des d'aquests micròfons m'agradaria, Sira demanar-te, si tens des del fons del teu cor encara un sentiment per mi de poder quedar, de poder no sé arreglar una mica això i i que ho discutim cara a cara perquè en el fons estàs un mal entès i sí que els dos estem formats de bona pasta de dir, i de bons sentiments m'estic emocionant, eh? m'estan saltant les llàgrimes ja que, que romàntic s'ha tornat sí, sí. eh? tira, després d'això que havies de dir jo el que he a dir és que mai perdi l'esperança senyor Garigot que una oportunitat així pot passar en un altre moment, segur segur, no segur el que és que, senyor Garigotes, això s'ha de fer una trucada íntima, no aquí per antena i amb, amb música. Bé, no, no però clar. així queda més mediàtic, més, més, eh, més no? Mariàtic, no? Sí, sí, no, mediàtic del no. ah, o sigui, tot. Així s'estupia la trucada, que no ho ah, veus. Ah. Mare, ah. vale, vale. Mare deus, senyor. Mare deus, senyor. Bé, deixem aquí la classe de matemàtica sí. perquè veig que n'hi esteu sí. gaire posats en general, per tant, deixem -ho. No, la matemàtica no és lo nostre. No és lo vostre. No és lo, no no lo, lo, lo nostre. La Acabes setmana ja que ve prepara algú tipus així amorós o alguna cosa. S'ha de decidir Amoros, el senyor Garigot. no sé, Paré tu mateixa. si no prepares escatologia, eh? Paré amor sí. entre animals. No escatologia, insults... Amor eh? entre animals està dient. Senyor Monyegal, eh? faci el favor. Sí. <laughs> Fagi el favor, està parlant la Sira de què farà una secció la setmana que ve. Parlant de l'amor entre animals. Ah. Que no treus a amb vostè, ni amb el senyor Garigot, de moment... Ah, vale. Eh? Home, sí, alguna cosa té a veure però bé. Bueno, la setmana que ve sortiràs a la secció del, del Monyegal eh? ja <laughs> Això és tall de Monyegal, ja sí? eh? En fi, Sira, ens retrobarem la setmana vinent Suposant que abans no entrevistes amb el senyor Garigot i no puguis assistir a, a la secció eh? Suposem això, esperem que tot surti bé Molt bé, doncs pues gràcies per estar amb nosaltres Merci, Sira sí. I guapitonetja, adeu adéu. Adéu. I ara anem amb música de la trinca Una cançó d'aquestes picaresques que a vostè li agrada El no m'ho el pelegrí, El Pellegrí <ríe> Pelegrí que ve de Roma Així com cal, així com cal Que hi ha anat a complir vots Així com cal, així com cal Pellegrí que ve de Roma Que hi ha anat a complir vots quan arriba la posada així on cal així com cal Si enmina ben resol Així com cal, agir com cal, quan arriba la posada si en camina ben resolt Posa de Déu-me posada, així com cal així com cal Perquè ben cansat i mort. Així com cal, així com cal, posaré deu-me posada perquè vinc cansat i mort. No hi tenim més que una cambra. Així com cal, així com cal, i clapem la dona i jo. Així com cal, així com cal, no hi tenim més que una cambra, i clapem la dona i jo. M'hi poseu un xic de palla. Així com, com cal, cal, així com, com cal, cal i m'hi feu un poc de lloc. Així com cal, així com cal, m'hi poseu un xic de palla i m'hi feu un poc de lloc. Em foteu la nit a l'aire, així com cal, així com cal, no podria agafar el son. Així com cal, així com cal, em foteu la nit a l'aire, no podria agafar el son. Per més bona assegurança Així com cal, així com cal M'hi pengeu un picarol Així com cal, així com cal Per més bona assegurança M'hi pengeu un picarol Bona nit, bona hora Mitja nit era tocada Així com cal, així com cal Ja repica l'escallot així com cal, així com cal, mitja nit era tocada, ja repica l'escalló. Pel a gris, l'esquella canta... Així com cal, així com cal, va molt alegre de tot. Així com cal, així com cal, pel a gris, l'esquella canta, va molt alegre de tot. Usa bé la vostra dona. Així com cal, així com cal, és qui li treu aquest so. Així com cal, així com cal, posa la vostra dona, és qui li treu aquest so. Pe com que la dona, així com cal, així com cal, arrepics de picarol. Així com cal, així com cal, pe alegrí que la dona, arrepics de picarol. Un seder esbatlleu els hostes, així com cal, així com cal, pelegrins que en vinguin pocs. Així com cal, així com cal, un seder els hostes, pelegrins que en vinguin pocs. Moments històrics. El general Cúster. El general Custer va decidir anar a Little Bird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 Bé, senyor, senyor, són les 8 menys les 19.50 i eh, vostès saben que si no passa res de nou cap al final del programa abans de que el senyor Christian Peralta ens parli de les notícies eh, tindrem la intervenció del porter del Premià de Dalt que ens farà cinc cèntnis de la crònica. Mm -hmm. I això també ve a cuento, com diuen en castellà, me viene huevo frase pel senyor Munyegal també eh, que eh, hi ha un equip de futbol que és el Birmingham Birmingham, Birmingham, Birmingham, que wow. està a la segona divisió de la lliga anglesa, que eh, diu perquè es motivin així com el Pep Guardiola els junta a tots bona tos, Gràcies. els junta a tots i els diu bona tos senyor Garigot així m'agrada avui cosa dolenta fora de la garganta eh? en fi, doncs el senyor Guardiola els junta tots i els fa dinar tots junts i tal ah. doncs l'entrenor de Birmingham per motivar-los els en a casa i un cop a la setmana els hi posa pel·lícules porno Ah, sí? Sí, i diu que surten bueno. tots molt contents I motivats. i motivats o sigui el dia abans del partit pa pel·lícula porno i surten tots contentíssims només els hi posa pel·lícules no els porta a que facin exercici la, la, la notícia diu que els hi posa pel·lícules porno no, és que hi ha jugadors que se'n van a fer exercicis vull dir... espirituals no. Home, i què fan? que això és un mal d'ous? Ma, no, no, potser no, després no, arriben a casa clar. i es descarreguen vols dir que no? no una mica d'oli que ets un entrenador sí no, tio, no quin sé, tipus no, de pel·lícules no. són? Home, Home si són si porno... Si, si vaig a veure una pel·lícula porno, jo, jo amb tu no a veure una pel·ícula pornogràfica. No no, no, veure... no, no, ni jo amb vostè, senyor, senyor no. no. Ricardo, no. tampoc. No, no, I a no. vegades que hi ha sí, homes que s'ajunten per veure pel·lícules porno. No, senyor. En ah, no? tot cas s'ajunten per anar a prendre una copa a un lloc d'aquests... Exacte, un Riviera o un lloc d'aquestes... Home, per veure una pel·ícula porno... Sí que està posat, senyor Soler, vostè. Sí que està posat, vostè. Home, aviam, qui no coneix el Riviera? Bé, bueno, vostè no ho digui, senyor Garigot, no, bueno, bueno. que hi ha bueno, documents gràfics i tot parlant del Riviera. Però escolti'm, no serà perquè no s'ha parlat del Riviera. Perquè tothom ha parlat de quan l'època de... Vostè coneix el, de, bueno, del el del Balent Ronaldinho. 22, de l'època del Balent 22 i el Riviera. A això, el Balent 22, sí. sí. Jo aquest no el conec. Però així haig de ser fent tu. No, perquè, aviam, jo sé que estava a prop d'on vivia... El carrer vivia... Balent. No, sí, el... clar, i el número 22. De... Sí. Entre el 21 i el 23. Però a prop sí. vivia l'exalcalde de Barcelona, el senyor Clos. El senyor Clos. Que és, eh... I treballava allà, dius? Vivia, vivia. Ah, vivia. Vivia, ah. vivia En una escala que té un guàrdia de seguretat ah. bueno, Un, van, un guàrdia de seguretat, seguretat eh, sud-americà Per més senyes bueno, què més dona? Perquè què... un dia estava amunt i avall Que estava esperant la meva I senyora què passa, si No, no, que estava esperant no, que, Diu, que coneix, diu busca alguna cosa Va sortir de dintre Diu, no, no, estoy passejant. Digo, és es que leveo que iba per arriba i per baix, o lo que tiene el pasear. Vas per arriba i per baix sin rumbo fijo. M'entens? Jo va, que pasa que mosquejar. I va mosquejar vostè, mentre, sí. senyor. O sigui que junyava ja el eh. carrer Bailèn 22. Sí. No, anava al carrer Bailèn, a prop del número 22. Eh, que allà per dov'l Bailèn 22, això, això és lo que diuen tots. Sí, no, jo passava per llà. No, no, eh, eh, sap lo que li dic, eh, anem a parlar amb, amb el professor Cutremant, que el tenim ja a la el, el, el telèfon, què és aquesta aigua ara? Què està fent? No està res fent? Esco, esco, A veure, aquí sota hi ha una escola de música sí. Com tingué. tinguin Coteres no, tenim un problema És en Cotriman que estem amb un manus llibre, ja ho veuràs ah, ah. Bona tarda senyor Cotriman Hola, Però, Bona tarda cutriman, El sento lluny, el sento lluny Em sentiu bé? No, lluny, lluny, lluny el sentim sempre a Barcelona, però sembla Sí, Més o menys, més o menys. Avui ens va prometre que ens faria un menú single. S'en recorda? fer-vos un mono Sí. amb un altre llibre. Ah, molt bé. bé. Sí, ah, bé, molt ja, bé. Per xerrar, l'espanyol, al final com va acabar la final de la Copa de Catalunya? L'Espanyol va fer un gran paper a la Copa Catalunya perquè va quedar subcampeó, sub que això, això en, en un futur molt proper, quan Catalunya sigui independent, durarà access a la Champions. Ja, a, a, a mi m'agradaria comentar-li que ja sembla el Barça, eh, l'Espanyol, amb la Copa Catalunya. Per -per -per sí, no. Perquè queda sempre segon. No podem parlar coses trivials, com poder parlar de les flors, de política... És, no. és, és que el senyor Garigot i el senyor Soler són mala gent. Ah, sí, sí, senyor sí. Garigot... Eh, Sí, sí, Ai, senyor. Què ha tirat fet, ara? Res, res, que es mou amb la que ha tirat. professor Cotremant, de què anava a parlar? De quin llibre anava a parlar? Mira, avui, ja que, ja que vaig prometre un menú, mm -hmm. el que pareixerà oferir un gran ventall de menús. Perquè els gran menys russos, sí, mm -hmm. per les de Pia, favor, i un saludo, a tot gran cantant i sí. va fer en 1982 un llibre que es deia qüestió de Peso. Un metro de como el gafet comiendo. Aquest home, vostè sap vostè que va acabar vivint a Palma de Mallorca. No sé si encara hi viu. I va posar una botiga de pollastres alàs, que dius. De fruit i així els demis russos i acaba aquí. Picharem, estar. Aquí ho està. Que Déu-n'hi-do quin eh? Professor Cotriman, també el demis russos. Sí, aquí el russos. Sent per l'audiència, però es que no, no, ara no sento res, no, no sent res, no no sento que no, no sé no dir. A ver, en chinchara. Ara? ara? ara? <ríe> no. Sí, sí, sí. Ara. No. no, ara, no. ara. No creies, jo per dir que el Demi Russos em s'emcens ara. Professor Kutremann. Sí, se se sense sense està. Está, está en un en un, en un que es que no no no, no ho sento, no ho sento. No s'emcens. Si és un els pues vostres, vostès no que us sentiu. Sí, sí, no, sí. No però molt fluix, però molt fluix. Si, si us explico, us explico del llibre, sí. perquè l'audiència que hem parlat, però és que no, no el puc fer perquè no s'escolto. Val. Mm. No mm. Sí, sí, endavant. Sí sí, sí, sí, a veure, el llibre. Sí, veure. Mira, el llibre. Ah, però sí que ens escheny. Ah, <ríe> ens escheny. No l'interrompessi que no acabarem veure, avui. És que jo, jo no ho sento, no ho sento. Puc parlar, però no sé què em dieu. Doncs, doncs parli, parli, professor. Fem-ho al llibre i matem-ho. No, no si voleu... Vos... Mm. i després explico del llibre i jo sento, per si no puc, no puc més. Parlem, parlem del llibre. Mira, ja, vale, mira. Eh, bueno, el llibre mm. eh, és, un, és un llibre que és una, és una, és una és típica, el típic llibre de dietes d'aquests que ningú que tothom intenta començar i que les 3 setmanes les abandona que és. Mm. I és una lliota, és una lliota que, diguem-ne, que recomana certes receptes que segur que a vosaltres la nostra audiència és encantar. Entre les receptes carcomanes està la paella sin arroz, el pastel de xocolata sin chocolate i la mousse d'algarroba. Amb això és un menú, eh? déu nhi I això va dir milers de persones que van comprar aquest llibre, mm. i van seguir els seus consells, lo que no sabem com van acabar, si van acabar a Sant Seràvila o realment va funcionar. Perquè vostè no ho ha provat, no, professor Cotremant? Jo no vaig seguir, però no jo, no, jo tinc el llibre perquè soc un friqui dels llibres, però no, no, jamás comedi una paella sin arroz i una murra de xocolata sin xocolata, ¿sí? ho sento. No. La salut és el primer. No, no, ja és no qüestió de dignitat personal. Ja, ja, ja. Em sent, se'ns se perd ja, això, eh? Mira, prometo canviar el mòbil perquè no ho sento. A veure si és veritat, si per cas fem una cosa, deixem aquí perquè no, no ens sentim i això, estem aquí cridant, ens sentiran el poble, <coughs> més que per la ràdio, pels crits que estem fent. La setmana que ve, a veure si porta un mòbil com cal o està amb un telèfon fixo, professor. D'acord? La setmana vinent faré un maravilloso menú que ja el tinc preparat, que és menú de la cuïsina. Pues molt bé. Molt bé. L'escoltarem la setmana la sent, vinent. Lo siento, centro, no sé amb tu, però estic al centre, però no sé si és es que... És una cosa alternativa, potser és que ja es que es que es que es que los muertos se han levantado i però no... <laughs> No, no, sentim, no, no, no serà ves, pas això ves, ves que no sigui això ens, ens tornem a trobar la setmana que ve A veure si un mòbil nou o amb un telèfon fixo I poder escoltar aquest menú que ens, que ens promet Anem amb la música La, la música dels Beach Boys eh, Uns senyors que estaven mm, fent surf I parlaven d'una noia que també feia surf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 i anem a parlar d'un llibre que segurament li portarà molts bons records amb el senyor Garigot, perquè és un llibre de... que parla de les grans revistes que van haver-hi a principis del segle XX. Xum. Una revista d'elles, per exemple, el Papito. Ah, això mateix. van haver-hi d'altres, el papito i el Benegre... I... Bueno, vostè em va dir que sí, però vostè segurament que ni n'havia llegit cap d'aquestes. Home, jo mai he però... sigut un home així de llegir, però bueno, sí que em sona que allà al casal pues, molta gent se'n recorda i en parla encara d'aquestes revistes. Mm -hmm. Bé, doncs aquestes revistes, eh, concretament el, el Papito, que va sortir de l'any 1908 al 1937, és a dir, en plena Guerra Civil, després de la guerra, que evidentment totes aquestes publicacions en català van, van desaparèixer, van desaparèixer totes. Eh, per real òrden i per sí, real exacte. decreto, i molt més s'hi eren satíriques i per narices. En fin, narices. Doncs bé, eh, ha sortit un llibre que eh, el títol és una mica llarg, és Pepito, 1908-1937 i les publicacions eròtico-sicalíptiques. Del seu, temps. del seu temps. Vostè no deu saber el que és això, oi, eh, senyor Garigot, això de l'eròtico-psicalíptica? Pepito 1908-1937 i les publicacions eròtico-psicalíptiques dels... i el seu temps. Què és? Com s'ha quedat? Home, jo és que el 1908 no havia nascut encara, això gran pleno d'any. Ja, però això del psicalíptica vostè no... Sí, L'eròtico-psical·lentès, sexe... no? És com una espècie de sexe tàntric, em sembla, no? ui, no ho sé, bueno, de totes maneres per, perquè ens aclareixi tot una mica això tenim a l'autor del llibre que és el, el senyor Lluís Solai Dax que eh, a part d'aquest llibre eh, s'ha especialitzat doncs, en escriure altres llibres eh, d'aquesta diríem, d'aquesta temàtica va, va publicar, jo recordo, uns, tom, uns tomus que parlava de la premsa satírica en català, de principis de segle ha eh, escrit la història dels diaris en català, va escriure un altre que era el Benegre i els seus homes eh, va, va escriure un llibre sobre el Disney i doncs ara tret aquest llibre, el papí de 1908-1937, no repetiré el títol. Bona tarda, senyor Lluís Solà. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Eh, Fàcil-me el favor d'explicar-li amb el senyor Garigot què és això de l'eròtico-psicalíptic. Home, eròtico-psicalíptic <laughs> és una paraula que ve d'Eros, de el, el déu de l'amor grec, i de la paraula <coughs> psicalipsi. Aquesta paraula psicalipsi va ser un invent d'un periodista madrileny que va juntar dues paraules sicos sicon, que vol dir figa mm -hmm. tant en sentit eh, del vegetal com en sentit de la vulva mm -hmm. i eh, lipsos, que vol dir refregament aproximadament no? aleshores aquesta paraula volia dir refregar la vulva però d'una manera eh, dita així acadèmicament no? sí, que la gent, la gent que no sabés grec que era la immensa majoria no sabés ben bé què volia dir i com que era una paraula que sonava eufònica i era agradable, de sentir sicalíptic. -se cicalíptic mm. aleshores, doncs eh, va, va, fer, va fer bastanta forolla aquesta paraula uh, jo, jo, i ara hi ha aquest jo... tipus de revistes no?, que eren semi-eròtiques perquè tampoc era un autisme molt fort no? era un autisme així una mica de mm. eh, dels nostres avis doncs, no like, no? ja. home, refregar la vulva Déu-n'hi-do, eh, eh? <laughs> refregar la vulva déu nhi eh Sí, però bueno, era una cosa de metafòrica. A eh? més, no, la gent no ho sabia què volia dir això. Eh? Jo tinc la sort de tenir unes edicions en d'enfacimil del Papito i que en un principi era una revista que tu la llegeixes i era, com diria, molt política. Era molt I després, política, i després va fer un canvi cap a una cosa així, diríem, galant. No? La, la premsa galante a Madrid però va fer un canvi així, no? Això què va ser d'agut? Primer el Pepito volia ser el contrapunt del Cucut, diguéssim, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè el Cucut era una revista política però de dretes. Llavors el Papito Pepito va, mateixa, volia fer una revista política d'esquerres. Les Esquerres d'esquerres sempre són molt més crítiques amb la religió. Per exemple, el, el Cucu no atacava no mai la religió, en canvi el Pepito sí. El començament del Papito fundat per l'APA, mm. eh, pel dibuixant Fereu que es finava APA, mm. era una revista político satírica i una mica, doncs, escarrenosa, o bastant escarrenosa, no?, Mm -hmm. amb col·laboradors literaris de molta categoria, perquè penseu que al començament del Papito hi escrivia el Carné, i escrivia l'Hors, hi sí. havia gent de molta categoria i dibuixaven, doncs, i fins el Ramon Cases sí. va arribar a fer uns dibuixos. En Nonell, jo recordo, em Nonell, sembla. Va, en Nonell ja va venir, un... sí, en Nonell, en Nonell, en, Nonell, en Xavi Noguès, en fi, molts, molts de molt bons, eh? Mm -hmm. Però se'n va cansar una mica la, la Barta, perdó, la Barta, la Barta no va ser dibuixant, sí. l'Apa se'm va cansar una miqueta i aleshores va començar a dirigir-la Francesc Pujols, que ja sabeu que és aquell filòsof català, no? Sí, sí, sí. I aquest home era molt jove en aquell moment, doncs un home que tenia ganes d'escandalitzar de, de, una miqueta, no? I aquest va començar a tirar pel camí d'aquest de la verdó, diguéssim, oi? Sí. I llavors va anar transformant-se, això va anar perdent aquests col·laboradors de categoria perquè també aquests cos eren més lligueros i a la Lliga els hi va prohibir col·laborar en el Papi, tot una història, no? Uh -huh. I aleshores aquest, a partir de l'època de l'APA, la, quan va acabar l'APA, que va començar als Pujols, que van ser uh -huh. 4 o 5 anys russis, del sí. 12 fins al 16 o 17, aquesta revista va pel camí de la Verdó, no? I quan va plegar al Pujols ja estava ficada en aquest camí, que per cert donava dividends, no?, mm -hmm. si, si guanyaven la vida, ja va continuar amb aquesta tònica fins a, fins a fins al final, no? Sí. Ten Tenia algun tipus de censura, uh, aquesta roba? Home, totes. La censura, sí, molt de censura, hi havia molta censura, n'hi havia molta aquí, en, el, en aquest país de censura. No, però abans de la guerra, vull dir... Sí, sí, abans de la, ja la, la de guerra. Censura, sí? Abans de la guerra, hi va haver la censura de <coughs> l'època del Primer de Rivera, mm -hmm. que van ser quatre anys de molta censura, sí i a més ells, doncs, mira, feien aquest, aquest erotisme així eh, suau, no? uh -huh. Sempre de doble sentit, jugant amb les paraules de, dels pebrós, la figa, els ous, la, la sardina, etc, etc, símbols vegetals i marítimes, oi, uh -huh. que es prenien un sentit diferent quan eren escrits en el papito. Un, una mica, una mica lo que feien, diria'm, amb aquells coplets del paralel·les badets, no? Sí, Senyor, ah, exacte, el, també el, el, el és doble, doble sentit, i ah. ja la buscaven la pulga, sí, no? Sí, uh -huh. sí, sí. I tot de... per incrementar una mica l'audiència. Jo, eh, amb aquesta d'això del Papito, igual, igual m'equivoco, perquè ara estic parlant de memòria. I havia una cosa que a mi feia molta gràcia, que era el diario Bético, ah, sí, que feien no, traduccions diabético. literals... De... El, dia, dia, el Diabético. O el Diabético. Sí. És allò que diu... Una... S'han de punxar enxulina. De... No, home, no. No, el dia, no, el diabético, el diabético no, El Diario bético, senyor ah, Marigua bueno, bueno. El Diario bético, No, no, El Diario Bético no, eh? el, diabético, <sans> el Diabético El Diabético, que, jugava, el diabético. Jugava, jugava, que no era un diabètic, sinó no, no, que és un dia Un diabètic ah, que, que feia, feia coses que que, de, de, de, de, la Bética, de, de la província de, de la Bètica Exacte, que a mi m'agradava molt Que per exemple feia traduccions literals de, Com una cançó que feia La Trinca Del senyor que se'n va a Madrid i no sap parlar El castellà, ah, feien, feien les traduccions allà De Casa el Dios, per dir Cal Déu Casa Dios i coses així i sí, sí, sí. eh, coses d'aquest tipus sí. a, mi, a mi això em feia riure molt no, digue'm raro però no. a mi feia riure molt dius, tenir l'enginy de donar-li una volta em feia moltíssimes eh? Vull dir, hi ha un capítol del llibre aquest dedicat a, a aquesta paròdia d'aquest no? ah. senyor que es deia Ruei del Mau era un senyor de Sant Boi mm. no era boig eh? no, no. No, no. Eh, no era aquell que sortia amb sabatilles Sant planques Sant Boi, que és el que feia això amb un soldònim de dia i Gasol Mm. Ah. fabricante de toquilles posava sota eh? <ríe> sí. i llavors feia tota aquesta cosa i molt, molt, molt enginyós Hi ha una cosa del senyor Lluís Solà que jo mi, ja, ja quan vaig comprar aquestes antologies de la princesa humorística en català, que em va xocar, que és un senyor que és enginyer tèxtil i de sobte es dedica a això no, bueno, no és que dir dediqui, és que és una afició, no? Sí, sí, però com, com li ve aquesta afició? Sí, mira, afició, perquè jo vaig començar fent un, un llibre per encàrrec a l'editoral Bruguera fa molts i molts anys uh -huh. sobre l'atisme, perquè jo havia practicat l'atisme de jove, no? Uh -huh. I al llarg de l'editoral Anderobel m'ha dit no fas una antologia del ve negre? I vaig dir «Home, i què és això del ve negre?» <laughs> Vull dir, no en idea de què era el ve negre, no? Això estic parlant de, de fa 50 anys, eh, com mínim, Sí, sí, sí. I... I, bueno, vaig fer una trucida i em va agradar molt, perquè vaig riure moltíssim i em vaig passar molt bé. Mm -hmm. I, mira, de em va venir la cosa, em faré un altre, d'un altre, i vaig quan a fer el cucut, el patopet, el papito, els que de la torratxa, el xut, i, mira, vaig anar per ficar-me per aquest camí que m'agradava, no? I, és, mira, per afició he anat fent tot això. I, però, a part d'això, era l'actor d'aquestes revistes o no? No, perquè jo m'aginava que aquesta no existia ni una, ja. No. Home, jo a la meva vida potser vaig coexistir amb el patofet amb dos o tres anys, no?, perquè jo sóc nascut al 1932, uh -huh. eh? o sigui que no va, no, no, no Ara va arribar. Ara també no. diré una cosa, quan jo era petit, allò que és malalties infantils, no?, sí. que uh -huh. tens les angines i les maricel·les i els serrampions, a mi em donaven per llegir i distreure'm algun volum relligat del pedofet que tenia el meu avi, no? Uh -huh. O sigui que jo, el pedofet, l'havia llegit de nen, però és que l'havia llegit després d'aquest pedofet que és desaparegut, eh? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs eh, s'ha de dir que aquest llibre, el Papito 1908-1937, està editat per ducs elitorial i que bueno, té 244 mm. pàgines i val 25 euros. I que es presenta el dia 23, el dijous, si no m'equivoco, a la sí. llibreria Documenta no, sí. de Barcelona. Que està allà a prop de l'Ectrècia del Pi. A quina, a quina hora? A les 8 del vespre. A les 8 del vespre. 8 del vespre. 8 del vespre. 8 del vespre. Doncs eh, ja ho saben, si volen acostar-se allà, estarà l'autor i molt de gust els hi dedicarà un llibre que és la cosa que fa més cotxe amb un autor a de dedicar llibres exacte, eh? dius, exacte. Veus, veus que el, el, el teu fill de paper interessa en algú no? exactament sí eh? sí, t'omple de joia sí. també se de dedica el senyor Lluís de, amb Solai Dax eh, col·labora amb, amb, amb una cosa que és el, el web negre mm, que és una, seria una espècie del, del web negre però fet en plan diríem eh, sí, d'internet en plan electrònic. Electrònic. Sí, en, en, en diari, en diari electrònic En plan diari ara electrònic Ara ho estic una mica abandonats per això perquè he tingut una mica de feina per a altres coses i ho estic una mica abandonats, però bueno, tornaré a col·laborar segur eh? mm, Molt bé, i ens porta coses aquestes antigues que dius, bueno, sempre va bé eh, sí. veure què feien els nostres avis Exacte, Això no? mateix, fent-me el paral·lelisme amb ara mm. i abans no? que sempre som bastant iguals les coses Sí, sí, sí doncs eh, senyor Lluís Solai Dax moltes gràcies per aquesta estoneta que ha estat aquí a premiada del ràdio i bé, eh, el que sempre diem desitjar-li molta sort i molt d'èxit amb aquell llibre i moltes esperem, classes, i esperem Ricardo, estar en molt vale, bé, moltes gràcies gràcies, adeu-siau ah, neva... no, si anem, no... anem amb la música jo he una fet amb la mica, música no? però no, no. clar, pensava que m'havien entès Antonio no. Flores i Anna Belén solo le pido adiós, que ens doni un bon sou i ens tregui la crisi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 De li agrada de mirar el rellotge, sí, sí, mirar el rellotge. Sí, sí. Veig que es queda que que així Vostè, pim pam, pim pam, anar fent sí. Bé, eh, vostè com va de bàsquet? Ja sé que és de la penya sí, No comenci a jugar amb la dentadura Que em fa un llullo que després no sóc no, no, digues, digues, que que digui de la penya No, no, dic que com, com li agrada el bàsquet a vostè Molt molt. molt. Uh, vostè sap qui són els nets? Sí, sí I els bruts també Però, bueno, els nets <laughs> en Uns que juguen a Nova York A Nova York, sí doncs bé, doncs resulta que un dels grans talents que tenen el Nets, que es diu Devin Harris mm -hmm. si el coneix el Devin Harris sí, l'Ed Harris La... no, l'Ed Harris és un senyor que fa pel·lícules de secundari sí. només va fer una sola pel·lícula protagonista que feia de, de pintor boig i no li va sortir l'Ed Harris perdona, tu estàs equivocant l'Ed Harris ha fet molts papers de protagonista mm -hmm. i una dels millors que ha fet va ser una pel·lícula que jo recomanyo qui no l'hagi vist, que oh, l'agafi al no. videoclub que es diu Enemigo a les portes Sí, però això és com protagonista, no, no és un protagonista Oh, però això és, és un protagonista. A mi les portes estan molt bé, però surt un momentet al final fent de, de, de soldat, d'oficiar el nazi que ha de matar el Frank, tira no, d'un rus. Un, un momentet, no, escolta'm, ja m'agradaria, t'agradaria tu sortir un momentet. Home, si em paguen es, no és igual un es, momentet que molt. Home. Jo sóc un mercenari. Està I, bé i, aquesta vostè... discussió no, pel·lículera. No, no, vostè sap que... que el fusell aquest, eh, perquè això va existir el rus aquest, vostè sap que el fusell està exposat en un museu de, de, de Moscou? Així? Sí, senyor. Per això està basat en un fet real. Sí, i tant, que és un fet real. És un fet real. Sí, però això d'Amlet Harris és un fet mamò. Ja ho ha molts papers de protagonista, eh? Home, jo no en recordo un que també va fer de, de, de C2. Home, i també feia el programa aquell de, de, de, de, de, de, de, de com es deia, que era, que era un tio que era una espècie de gran hermano, no?, que la feia el... Que, o sigui, vivien, filmar la vida d'un sense... Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que, ja sí que la feia com... el còmic aquell que a mi no m'agrada sí, el, fa... el, el Jim, Jim Carrey, el Jim Carrey com es deia aquell no, home sí. uh, Bueno, o sí, el senyor Soler la Vista i me la va recomanar ell o sigui que... Uh, el Chou ah, de Trouma eh? el... yeah, Sort que tenim això, un servei això, documentació, el el si el de documentació perquè si no els queden no ens ens I últim I deixem pensar que n'ha fet més, eh, l'Edge Harris Estàvem parlant de bascet I què té veure amb els nets, aquest actor? Ha que jugar amb els nets El Devin Harris juga amb els nets Ah, no, no té res a ah, veure. Si estem parlant d'una persona que no té res a veure amb la notícia. No, jo dic el David Harris i vostè et diu el Harris i ens hem nat com ah, sempre. No, eh? no, no em segueix el guió. No em segueix vostè el guió, senyor Garigot. No, se me'n va, se me'n va. Doncs aquest, aquest gran talent dels nets anava pel carrer i un xaval d'aquests que està pel carrer li va dir, va, estem un partillo basquet? i me'l va humillar, me li va fer un, un, una desmatxada i una d'això mm. que aquest bon home que té 25 anys i m'ha deixat un 91 va sortir amb la cara baixa, avergonyit oh, i, eh? i a més va tenir desgràcia que companys del, del que jugava al carrer ho van filmar-ho i, i van penjar I, i ho van penjar -ho al Youtube clar, clar, dius, en fi, en fi en fin, en fin, en fin, aquesta cosa en fin. i per no què va queixer a jugar? Pues perquè es pensava que era dius, "Ah, chulo, mira el nen a aquest a eh? vegades aquestes coses passen, perquè unes no creu sí, que és, és, eh? prohibit per contracte això. Ah, sí. No poden feixpor els jugadors fora de la xeba. Seva... Bueno, passava per allar el carrer, hauria veur no, que el nanuquet, el nanu eh? clar, aquest, clar, li, li, un, li fa un mal tanto mai saps i menys ja. a Nova York i són uns quins barris Exacte. perquè clar, no és el mateix o sigui, això està a New Jersey i està a la bany de Manhattan mm. és, no, no, no, és la zona no, aquests, no, no és la zona més més, més, més més conflictiva no està allà a Wall Street està a l'altre bany no, no, no, sí, està a New, a, New York. York. a New Jersey vostè ha estat a, a New Jersey vostè està a, New a, New York. York. a New Jersey a New Jersey a això mateix, i a Nova York. Vostè està a Nova York? Ai, això pot estar a prop del Bronx, fins i tot. Eh? No, no, no ho al costat. Què diu, home, adeu. Baixant pel que hi ha vinguda amb Tu passes el pont i és a mà dreta. Justament. Exacte. Justament. O sigui, Exacte. vostè està a Nova York, no? Sí. Sí. Claro. I tu, tu, imagina, tu imagina que aquí passa amb el, amb el futbol, per exemple. No, aquí, el, aquí bueno, amb, algú... el, amb, el, amb el Ricky Rubio, per exemple, amb una tonteria de, de la mà, clar, fixa clar. quants veure, temps si no, porta A jugar amb la selecció espanyola, no li hagués passat Exacte, clar. Doncs ara imagini's que el que el lesionen amb aquest home jugant aquí al carrer. Bueno, però es va pensar, va, faig quatre esbaixades a seguir nen es queda allà i tal. I altre d'això, el tio es va anar animant i l'altre, quan més s'animava, més li feia. Més canyar i potser. Sí, exacte. No saps mai amb el que et pots trobar. No saps mai amb el que et pots trobar. Per exemple, a Bergondo... A què? A és un col·legi. Bé, és una ciutat que té un col·legi. Bergondo, que està a Galícia. bé. Resulta que la senyora de la neteja, que es diu Mari Carmen Mingues... Estava netejant-lo hmm. i es va trobar una serp. Mira. entremig entre de los juguetes de los niños. Ah, això, no te oigo. No una... que se una serp. És una, una metáfora això no, no, la no, la és veritat. És veritat. veritat. Sí, és veritat. No. I la dona diu, va agafar, diu, "Atrapeila. I deia la cabeza con un pau de la fregona. Clar, una senyora valenta. Exacte, i es va acabar la, la cosa. I, I, i s'ha acabat la set. I s'ha acabat. I llavors, quan va acabar, va trucar al 112. Mm. Diu, oi, gaire una serpienta aquí. I van venir corre correcull. Diu, està muerta. deia con el palo de la fregona i se moria la serpienta. I ja està. Dius, menys mal que no era una espècie protegida, si no, encara me la fot no, el braçó. No, sí, que, clar. Home, <laughs> és que no, no s'ha de fer això. Clar, no? clar, clar. Què s'hauria d'haver fet? no ho sé, trucar i dir ay, ay, una serpiente posant una gàbia o alguna cosa així. no, no, diu, ay, una serpiente, coge-la ja, yeah, però i si mentre s'escapa no ho sé, mira, hi ha un poble que a mi em va fer molta gràcia un senyor, un veí que em comentava diu, escolta, m'estic fregit dels gats diu, aquí hi ha molts gats diu, vaig trucar a l'Ajuntament i va dir què haig de fer els gats? diu, mira, vostè els agafa, vine, primer ve aquí, li donem una gàbia vostè l'agafa, el posa dintre la gàbia i ens el porta i nosaltres el castrem i el deixarem lliure mm. i diu, jo a casa gats. <laughs> És que no, no ens, en no, ens en no ens en sortirem. No ens en sortirem pas. No ens en sortirem pas. Anem a parlar d'una altra cosa que vostè tampoc no li afecta, senyor Garigot. Vostè té un MP3? Sí. Doncs vigili, perquè ara s'ha sortit un estudi que diu que si el porta més de no sé quantes hores a 60 decibelis, que és el que fa d'això, li pot provocar un 10% de sordera. Que no te oigo! Sordera total. Això, això... Això, això, això són estudis. Bueno, no però això és fent. com tot. Si tu cada dia menges, no ho sé, un quilo d'ous, pues, el fetge t'explotarà. O si un dia et menges tres o quatre d'ous, no passa res. O sí sigui, clar, sempre, sempre els estudis són negatius. Sempre. No, però tots no, els si accessos són... S'han de positivitzar les coses. <laughs> no s'han de negativitzar. No, no. Per les dous i o sigui, no diuen escoltar una música preciosa melòdica a través de l'MP3 pot millorar l'estat d'ànim no ho diuen això, van a lo negatiu jo estic en contra de lo negatiu no, home són coses diferents doncs jo no, perquè si la negació de la renda surt negativa, millor per vostè Aguiny, bueno, màn. Ada li pillat. Estic que Clar, si no fa, fa És com que no es ah, no ja. si digueix, aquest, que de... ja, ja sí. no sí, aquest programa dura dura 2 hores, uf. Que ja tenia preu amb el senyor Munyegal. No és el mateix, gi, aquest programa dura no, dura hores, que dir, hostia, aquest programa només dura 2 hores, clar. segons com es mira les coses Això és bueno, o sigui, el dia que es fa sencer hi ha dies Mai, que no si dia... ja, sí. no, sí, ja sabia jo que acabaríem aquí bueno, bueno són coses que passen no, dir, eh? però sí ja està ja està, ja està. Enllant, ha, ha, ha hagut una requisició ja, de 83 tones de pinyes il·legals vostè sap el que, que és una pinya? que segurament tenen els 13 cap a la dreta de la ah, això mateix, el que ens la Cira sí senyor, per sí Vostè, pel canvi... Una cosa, no... per la semana que ve, feu-me un resum amb 100 paraules de la secció de la Xira, avui. Em sent? amb sent paraules. A veure si ho heu entès. Ens asseguraria. Vale que és uns deures que poso que. Poso ah, uns deures. Està molt bé. I vostè creu que ara jo m'haig de dedicar a comptar tot lo que de la semana, no, un tas de coses, un resum, un resum de que va dir, del que he dit. Pues escoltim. Jo, poguem estar amb la meva senyora, pensa que perdre temps per fer-li vostè un resum? Ma, pues contem. Ah, ah, és una què? cosa que li demana el senyor Garigot, sí. mai. S'ha fixat que el senyor Garigot es posa els cascos com lo de Pinto. És sí. un professional. A veure, lo de Pinto s'os posava així perquè deia com que llévol peló crepado, no sé per, Home, perdona, jo no sé queix ha pujat això abans aquí, això si tenia polles o Clar. Però si vostè porta ah. boina, si vostè tan se li en dóna. Opa, la, la boina la tinc aquí al costat. I el xubasqueiro? Quin xubasqueiro? deixi estar. deixi estar. Xubasqueiro, xubasqueiro de tota la vida. El que fan servir Que menys xubasqueiro pel carrer. Pel carrer. El, de pi, el de Pitu. No plou, no. No, deixi-ho estar. No, no plou, va, no. Continui amb les pinyes. No, res, doncs això, vull dir que eh, eh, eh, normalment ja. se li dona molt poc valor amb una pinya i guaiti el valor que té que Ola, per les pa... companyies d'assegurades sí, perquè dius, depèn com sigui la pinya si sí, sí, no. per darrere sempre cobres i, sempre cobres, sí. I si per davant també pagues llavors. exacte, no, exacte. exacte. no, no, doncs això, simplement doncs o sí, la requisades. pinya pel darrere és la millor que és hi ha, la no? millor mm -hmm. bueno, depèn del tamany de la pinya i del pinyó É no, el pinyó ha de ser gros i macu. Això és, això és psicolíptic, no? fent, sí, és un refregament de vulva això. Sí. Oh, i vostè també s'ha quedat tranquil, eh? refregament de vulva, eh? He agradat a la Sí. sí, sí, sí. La vulva qui, exactament quinja és la parsa. De... El bolvo és un cotxe que m'ha que... Va molt bé. Sí. Sí. Bueno, per segons qui. Per segons tothom. Ah, no sí. tothom estaria parlant aquí. No, vol, no, no, va bé, no. Vol va bé. no. Vostè és d'un altre tipus. Jo soc empíric. Vostè és empíric. castanya, vostè és de la castanya. Això no, no em tranquil, micro. Que ens faran fora. No fa soroll, fa soroll. no es dona compte. La nostra dentadura és que és una mà que no no, no, no, no, no... no para, eh? No para, no para, no para. Jo no sé si anar un montet en la música, m'ha dit que meu, amb, anem amb aquest senyor, perquè, escolti, no hi ha... Ja, no, per cert, abans d'anar amb la música... Eh, vostè estarà content en Barcelona, senyor Soler mm -hmm. bueno, i el senyor Garigot també perquè no sé un viu exactament però com això? perquè resulta que el senyor Mascarell, vostè sap que és aquest senyor el Ferran. Diga, el Ferran ha dit que a partir de, de quasi, quasi de res eh, només quedarà nou barri sense àrea verda d'aparcament perquè diu que la gent li no, demana sí, ja. que posin àrea sí, verda al sí, meu barri li estan demanant mm. oh. diu hem rebut tantes peticions que hem decidit ampliar l'àrea verda i blava d'aparcament mm. Mm. jo no sé per què mm, som dels barris que, que quedarem per al final de ara. no sé si té res a, a Sants, veure Sants, a Sants. No, no sé si té res a veure que el camp del Barça està a prop ah, Però... ves, que això. Sí. Ves, que, ves que no sigui això bé, bueno, diu que només quedarà nou barris perquè a més han detectat com el, el Poble Nou per exemple, mm. la gent arriba i es veu que parca al Poble Nou i agafa el metro per anar a treballar al centre de ciutat Clau. I eixit també la posa al poble nou i així tot em paga, Bé, paga. Pues perquè sí. no hi ha eixit discriminació. Si, si encara en queda en nou, pues igual en Geixalvem. Sí sí, sí. sí, Igual, sí. Bueno, nou barris. Sí. Tindrà nou barris per aparcar Sí. Nou barris, està. Nou barri. No, així, nou barri? Uh, el barri de Nou Barris. El, el de Nou Barri. Ah, llavors és un barri més. Sí, és un barri que es diu Nou Barris. Ah, pensé que, que només faltaven Nou Barris per ficar no, no, no, posar-ne tot, menys el Nou Barris. Menys Nou Barris, clar. Sí, però, per el Nou Barris, a veure, la part de dalt de Nou Barris no sé si tenen gaires nassos de pintar una zona verda. <ríe> I molt menys de cobrar. M'entén el que li vull dir? No, deixi-ho no, estar. No, bueno, ara, no ara, ara en petit comitè li explicaré on no, està Nou Barris. No ha no anat mai per Nou Barris. Sí, anem amb, amb uns senyors que eren sang jove i un blut. Uh -huh. el meu anglès és d'això i un tema, un tema que a mi m'agrada molt no li direm anglès perquè no ens en sortiríem Love is but a song we sing Fierce we make the mountains ring oh, he returns for her satellite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 Try to love.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 Bé, senyor senyor, són dos quarts i tres minuts de nou del vespre, les 20 i en directe a l'estudi central d'aquí, de Premià del Ràdio, als 91.4 de la freqüència modulada. Dit tot això, eh, jo he llegit una notícia que a mi m'esperverat, com hi ha vegades que jo m'espervero per les notícies, uh -huh. cosa estranya perquè a la meva edat ja no m'hauria d'esperverar de moltes coses, però m'esperveren. Resulta que eh, a la Unió Europea eh, volen implantar a partir... Senyor Gariga, et fer favor... Treu... Estiguis, quiet. estiguis quiet, que estic parlant home. Uh, a partir del 2010 volen uh, posar en els aeroports uh, uns aparells uh -huh. que uh, són de ratxics per escanejar-te dalt a baix, per si portes alguna cosa que, bueno, uh, diu que pràcticament et despunyen però que no es veurà la cara no es veurà la cara, com es veurà el resto. O sigui, vostè, vostè quan era jove sí, deien bueno. que hi havia unes ulleres de, de, ratll, de ratxís que se les posava i veia les senyoretes ah, i senyores. Sí, sí. Bueno, jo no les he vistes mai, no sí. sé si han existit. I tant. Han existit. Sí. Bueno, però, si han existit, doncs és el mateix, però més escàner. O sigui, passarà i vostè ho veurà eh, tal com va néixer, però diu que no li enfocaran la cara. Amb la ja. qual cosa, dius, clar, arriba un punt que mm, amb, amb, amb, amb mares de la seguretat ens estan, ens estan fent passar pel tub, no sé si es diu així, o pel embut no de moltes res, res. coses eh? estem, estem molt controlats Estem molt controlats, per exemple, eh, vostè va a una caixa i l'estan filmant, o sigui, jo a vegades que saludo i la meva senyora em diu, no facis això que un dia ens tancaran Escolta, no és el misteri això. El misteri això és que, dius, realment calen tantes coses, tantes normes de seguretat. Pues sí, mm, sí, sí, sí, sí, sí. sí? sí, sí. Bé, bueno, doncs abans de que s'exalti, parlarem amb la nostra sí, advocadessa sí. particular, la Montse Jiménez. Que, que, que, tens, que ets, què? ets pudorós ara, que ets... Tens... No, però a veure, sí. l'altre dia vaig entrar en un pàrquing i diu, eh, un momento que estamos leyendo la matrícula. Dius, sí per què serveix això? Perquè no et el robin. Com que perquè no me'l robin? No, com... Bé, no ho sé, ho parlarem no sé, amb la Montse, parlarem amb Montse, Montse Hola, bona nit Montse. Bona nit. A veure, to, això que deia el senyor Garigot, que el, el, el llegeixen la matrícula, em posa nerviós aquest home, el llegeixen la matrícula mm. perquè no te'l robin, és veritat o no? O per normes de seguretat, també. Ah, però. per normes seguretat. Clar, mm. dius, el que passa que jo hi he observat que ni en els pàrquings, ni en els aeroports, ni tots aquests jocs, hi ha un, com un... T'expliquen que una llei específica, que diguin, miri, mm. eh, s'ha aprovat aquest tipus de llei, i això. No et diuen, és per, per la seva seguretat. Mm. Dius, però no hi ha cap tipus de llei de... No hi no ha una, una normativa que ajunti, diguéssim, totes aquestes, aquestes mesures, per exemple. Bé, normalment sí que hi ha tota una sèrie de mesures. Dir, a veure, hi ha el tema del dret a la privacitat de la persona. Mm. Llavors, eh, quan es canvia algun tema de funcionament, doncs, si, per exemple, s'aprova un aparell que, és que filma eh, doncs, al carrer o bé amb una entitat de crèdit, Eh, verdament, és, eh, ja hi ha un, una norma o, o alguna que reguli el funcionament d'aquell aparell o l'autorització d'aquell aparell. El que no pot assistir és una norma general que vingui a, a, a concretar-ho tot. Yeah. El que passa que amb els aeroports les, no, les normatives no les coneixem. A veure, les normatives eh, no les coneixem ningú, totes les normatives que hi ha eh, en aquest món i que estan vigents perquè eh, inclús si les coneixéssim, no sé, quedaríem bastant esgarrifats, no? Perquè moltes vegades ens trobem que hi ha normes que no han quedat, eh, bueno, que, que continuen vigents, que... Eh, i que no s'apliquen i estan obsoletes, no? Yeah. I ah. a lo millor estan en allà que qualsevol que vulgui accedir amb ella doncs eh, li poden aplicar. Ara que dius això, no fa gaire vaig estar llegint que volen treure del còdic de circulació per exemple, la normativa de que tu has de portar obligatòriament bombilles de recanvia al sí. cotxe. Sí. Perquè diu que abans clar, tu canviaves la bombilla o mm. et parlava a Guàrdia Civil i dius, mira, jo no sé canviar i està canviant. Però ara hi ha cotxes Necessites que has resumptat tot el frontal sí. per poder canviar la bombilla, dius, sí. clar, tu li dius miri, jo no la sé desmuntar, tingui i, no, i són incapaços de desmuntar-te ah. és absurda la norma, sí. dius jo puc portar les bombilles perquè no em multin, però és que sí. no me les canviaré mai a la vida sí. eh? per exacte. això la volen treure ah. sí. bueno. el que passa que com que encara està vigent si ha algun guàrdia civil que es posa ferruc o mm -hmm. un mosso d'esquadra et poden multar mm -hmm. sí, exacte Bueno, però és el que diu la Montse que hi ha prohibicions que potser estan obsoletes i que no es fan servir però que si volguessin aplicar-les tindrien tot el dret d'aplicar jo un de, dels pocs viatges que he fet la Montse que ha viatjat més, que passa més per a Europost oh. suposo que dius, a mi em deuen veure cara rara i sempre en registren, a part que em pita la pròtesi sempre, sempre quedo a part no? però em va xocar molt que una parella que el senyor l'estaven registrant com a mi les sabates, no sé què i tal i qual, i poc abans amb una senyora li havien agafat una navalla petitona, que mm. no sé què, i va passar aquesta parella va passar la mare i el fill i el fill portava un estic d'aquest de jugar a ok, yeah. de fusta, mm -hmm. i el nano estava allà plantat, que havia passat el control amb el seu estic i penses, amb què li estan requisant una navalla i aquest nano pot arrear una de bufes a dintre de amb aquest estic o el dius, pare, sí, perquè una vegada pare. ha passat que... i dius, clar, dius ningú li deia res, no? és una cosa molt absurda, no? Dius, una Bé, navalleta... Moltes vegades això, eh, n'hi ha moltes coses absurdes, perquè eh, si et fan, per exemple, que et treuen lo que les ampolles d'aigua o de líquids pel sí. tema de que es poden utilitzar vull dir com a tipus de bomba o que mm -hmm. poden ser eh, líquids perillosos i tal, però resulta que una vegada passes el control tu on no ja pots comprar, sí. Sí, clar. Eh? i després una vegada tu estàs dins de l'avió et donen una sèrie d'eines que poden matar a qualsevol persona. Clar, sí. Inclús a primera, vull dir, el que són els coberts són metàl·lics. Clar, però que a més clar. a veure, si et deixen posar un quart de litro, de, ah. del que sigui, es quatre persones i fan un litro de bomba. Sí, eh. clar en canvi veus a mi no em van deixar entrar un camping gaix, allò per llegir després quan es faga paguen les llums perquè jo amb la llum de l'avió normal no sé i la meva vista està molt canxada ja aquí sí que a l'aeroport senyor Garigot ho no camping gas no encenedors però per què? si jo a un camping gaix no passa res te l'obres allà jo no vaig amb males intencions però a més a més pot molestar el veí per què? perquè els seients són molt estrets i van molt junts no, però jo penjava de dalt del, ja. del mànec d'un xobre al, els maleteros a dalt sí, que és, sí, ho sí. penges allà, li fots el gas, l'obres i, I ja així i però ja vostè així. no sap que els maleteros han d'estar tancats tot el viatge? l'aguanta ah, de, de la maneta ah. eh, de Déu, de Déu, amb aquest Déu. senyor no, no, ens en no, no ens en sortirem no ens en sortirem, estàvem parlant d'aquestes normes mm. estranyíssimes, ex però que ningú ha marcat una norma del que es pot passar i no es pot passar amb un avió, no? et diuen això, gas no pistoles no, mm. dius, home, és lògic és com entrar a la caixa que et posa el detector de metalls, si hi ha una pistola la detecta, dius, normal, per això és el detector de metalls jo he sentit una que amb unes guarderies posen també càmeres perquè els pares també puguin veure els nens i històries d'aquestes des de casa. Això, això n'hi ha algun tipus de normativa que ho prohibeixi? O... No, si els pares estan d'acord que, verdament, amb, amb aquell centre, doncs, com a norma de seguretat i per tranquil·litat dels pares puguin veure què fan els seus fills en cada moment, uh -huh. doncs no hi ha cap problema. No, però això porta un altre problema, i és que si vostè no posa un còdic o un password, uh -huh. clar, igual com tu des de casa pots accedir, Qualsevol no. altra pot accedir. Sí, però pot... normalment, normalment ja tens un password, eh? Normalment a totes aquestes coses ja tens pasvos. Ja. Eh, si hi han seguretat dins d'internet és perquè tots són claus per entrar-hi normalment a les, a les, als llocs que són més o menys segurs, eh? Mm -hmm. O sigui, ah. que ens hem d'aguantar que ens vigilin d'aquesta manera. Jo sí, jo penso que verdament si tu no tens... Eh... A veure... Si tu no amagues res, no, no hi ha cap problema, no? Vull dir, jo penso que tampoc és tan greu. I si això ha de ser per seguretat nostra, doncs endavant. No ho sé, és que jo haig de passar tants controls quan agafo l'avion que m'esguerri feien a ja anar amb avion. <sínticament> Però clar, nosaltres abans, per exemple, nosaltres abans treballàvem a Tiana, eh? oh. que és un poble petitó i això, llavors clar, tu imagina't, allà tothom es coneix. Tu imagina't que el, el Lluís Recagenys, per posar un exemple, no, no és que vagi contra tu, eh? es, es passeja per davant d'una entejat bancària amb una senyora que no és la seva. Ja hi sí. I llavors, clar, la, la dona, la dona de dintre, que el coneix, el Lluís Recagenys, perquè és un poble petit, diu, què fan Recagenys agafat de la mà d'aquesta senyora? Mm. Clar, o sigui, és un... va contra la seva intimitat, això. Sí, però bueno, sí, ell ho fa i ho fa pel carrer perquè tothom ho pot veure. Clar. Perquè no cal I, que estigui dins Crec que és una cosa que és pública. I la mateix que l'ha vist una persona la pot veure a una altra. O sí, per ser adulter, s'ha de ser llest, senyor Garibald. <ríe> Però, eh? bueno, pues, escolta'm, jo no ho veig clar, eh? I no. la, la Montse li faria cinc cèntims de casos i casos que li passen de separacions de gent que no ha sigut llesta sent adultera. <ríe> Així? Sí. <ríe> sí. Jo penso Segur. que la vida és prou complicada perquè a sobre dir, la gent sigui, tingui més d'una història, no?, a la vegada. El sí. que passa és que totes aquestes persones que dir estan capacitades, entre cometes, i poden tenir dos o tres relacions a la vegada, doncs que siguin conseqüents. I Clar. no equivocar-se del nom. Perquè has de sí. molta memòria per saber el nom de cada una. No, la, sí. clau, la clau és buscar-se de que els tres tinguin el mateix nom. Si <ríe> no t'equivoques... perquè sí. han de ser tu tres. No és necessari. Oh, no, perquè, perquè, perquè, perquè la, la, la, la monxa ha dit tres. Ah, bé. Diu, tres, dit, un... Dos o tres històries. Mm, Et busques sí. tres hortències o tres... Eh... Marta, jo I, i perquè no sempre li diu carinyo i així no s'equivoca mai no ha de buscar que sigui el mateix nom bueno, pues sí, eh? Què, com s'ha quedat ara? A, a, ara l'ha descol·locat. M'haig eh? descol·locat ara. ara descol·locat. <ríe> doncs bé, com sempre dic, eh, si vostè, senyor... Bé, bueno, vostè no, senyor Garigot, per encara hi aniria. No, no hi si hi ha alguna persona que té algun tipus de problema jurídic i vol parlar amb la Montse Jiménez, ja ho saben, els donem el número de telèfon de la nostra advocadesa capçalera, el 93 459 08 90, truquen allà, els donen dia i hora, per anar al carrer Bailein 93, tercera segona de Barcelona. Vostè no, perquè la... no, fa una estona em deia, quan parlem per... al Montse li vull preguntar no, si és delicte no sé què, ah, ja li què? dit, no ho sé dit, li vull preguntar si és delicte, i ja li dit no li pregunti perquè segur que és delicte Senyor, que no, no, no, no, no se'n recorda, recorda no ja no se recorda. és que no, aquesta ja tant, jo, eh? molt la sí. memòria per què dius que, no, que encara hi aniré o sigui, no hi podria anar jo doncs per la seguretat mental de la Montse millor que no vaja bueno, fin, jo me l'aprecio i tampoc no li voldria mal m'entén Majo, majo, ah, per vostè perquè li posaria un, un d'això, si abans no sé què m'ha dit, ja li dit jo, dis que no sóc advocat ja, dius, això és delicte. No sé, no sé què m'ha les seves idees ja, sí, ja se saben sí, com són. Sí, aquestes de trucar tarxetes i no sé què més és delicte. Ja s'en recorda ara. Sí, era? No, era? que si, si dormia en un caixell de delicte. Dormia en un caixer? Sí. Sí, no, no, no tenia el llit un caixer ni, ni dormim un senyor que es dediqui exacte, a, a la caixa exacte, no? dintre del, del tu, recinte imagina't que jo no sé o si sigui, trobo una targeta de creix, no pel carrer sí. doncs obro un enxitat bancària o sigui la porta entro a dintre, em tanco, això la nit eh? i em sí. poso a dormir allà sí. ets delicte això? home, en realitat eh, està utilitzant una propietat privada sense el consentiment del propietari ja. I més impedeix que la gent que pugui utilitzar-lo pugui fer-ho. I ha una targeta de crèdit que el que ha fer, si se la troba a trucar un nom de telèfon, dir-me ah, no, aquesta jo, targeta. Jo, jo l'endemà trucaria, eh, això. Jo, no, jo no em vull apropiar de res. Ah. No no, L'única cosa que voldria seria dormir tranquil. Exacte. Això mateix, això mateix. No? Sí. Home, clar. I econòmic. I econòmic. Sí. Clar, perquè a vegades el que parlàvem abans, Em vas a, a la nit, fas uns quants anissos i cunyacs i això, i arribes que no saps on, com, com arriba a casa i dius, bueno, però pues si trobés un lloc que l'entonegui i que, bueno, siguessis una mica segur... I pues, que li cantin una nana. I ja està, doncs... Pues sí, el que ja. passa és que jo penso que aquests queixers moltes vegades, els que es poden obrir fàcilment, ja estan ocupats, eh? Això també és sí, briljant. Eh? Ja ho era sí. ja, buquill. Ni a ja cua. Ja, ja cua. Sí, eh? sí. És allò que dius, ocupau, pam, pam, ocupau. Eh? Exacte. Hi ha gent que, segons qui es queixés, l'han dit no va treure diners. Precisament per això, per no trepitjar algú que està a sota i per seguretat pròpia. Clar, també és una manera d'anar contra la crisi. Com vulguem dir, doncs, que la gent no tregui diners, doncs, és un mètode de, de, de, de coacció. De dir, exacte, de dissuació, de dir, bueno, doncs no treieu diners... I hem de posar una persona cada ha que dormint. Exacte, foc un xiu allà dormint i la gent ja se ja no collona i ja no, ja no entra. I ara, llavors puja la bossa i ja, no puja. Ja, això mateix, Bona Jo, bueno, això s'ho pensa en, eh, no sé, les entitats bancàries com una tècnica utilitzar. Tot podria ser, eh. Home. Sí, sí, és que el veig de conseller de d'economia, sí, sí. el, eh, el, el Banc d'Europa, el jo, jo, jo que ja. xic d'una idea, jo xic d'una idea jo. I la regala, eh. Home. Sí, sí, sí, la s'hauria de vendre, senyori ah. Migol, la s'hauria de vendre. Montse, moltes gràcies per estar amb nosaltres i tardes la setmana que ve. D'acord. Bona, si Bona, Bona nit. Bona nit. I anem a la música, uh, una música ens parlava d'una cosa que segurament passava d'aquí una estona, el ritme de la pluja.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 Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, eh, més si distreu el programa, que distreient, distraient, distraient eh, doncs hi ha gent que desapareix. Bé, bueno, això, mm. això és tipus com McLari. Per què? Per què ho diu, aviam? No sé, em sento una mica com el Barça, que no té mai tots els jugadors a punt, Bueno, pues això no passa, quan, quan, un, quan un equip és molt ampli sempre hi ha sí, baixes sí, sí, hi ha sí, sí. problemes hi ha... Sí, sí. Jo, jo havia pensat Jo havia pensat tinc... ha sigut això? Havia No has, pensat, tornut, has tornut Havia pensat, no sé si passar-li les notícies d'aquí de, de Premià de Dalt amb el senyor Garigot Ah, les puc fer jo, si vols sí, sí, no, Estan aquí pasant. fora això. Sí, estan aquí fora, aquí hi ha una carpeta vaig buscar. Pues va, bon, per No crec no que afegir tant desordre. Se, se m'acuplen els cascos. No, sí, no perquè el Sr. Cristian Peralta de moment eh, no, bueno, sí, em trica que bueno, ha ésonat desurit, eh. Haurà tingut algun problema. Igual, ha ha tingut problema. I va tingut un problema. De més avui teniem que lesionat. parlar amb el, amb, el, amb el Sergio Cano, que és el porter del portador de d'alt que ens fe 5 cèntims de com havia anat és això. És d'aquí? Sí, és sí. això d'aquí, sí. Entri. Aquesta carpeta. Entri. Mala de deu, Sr. Ve, avui farem un experiment. El senyor Garigot fent notícies. Que déu-n'hi-do també, déu-n'hi-do. Sintonia sí, de notícies informatius? Mm. No. No, no, tenim no, posava informatius. allò del Benny Hill, però... Ai, no. A veure, veure que... poso les ulleres... Li haurem de donar temps que se les miri, sí. potser, no? no? No, ell les improvises sobre la sí. marxa. Bueno, aquí sí. diu que, que l'alcalde, en Joan Baliarda, sí. eh, l'alcalde premià, com tothom sap, que és... Uh, bueno, o sigui, és, és alcalde. Uh, exacte, pues, que participa a les festes de la Esparra i de Seginn. Es, ja, no, es, no, no es, es pronuncia Segin o Seguin, això? Que és, jo no ho entenc, això. Que... A veure... A... Quin vídeo m'està escrit, això? Seguin. Seguin. Seguin. Seguin. No. Vostè fa així, roguin, i ja està. Això mateix. Eh? Ja està. Uh, deu ser un poble perquè l'alcalde Ceginero es diu José Soria. Això mateix. M'entén? Que són de, les festes de Sòria, poc, patronals no? de Calasparra. No? En honor de la Virgen de la Esperanza. Veus? Ja està, escolti'm, ja està, està, molt bé. ja està, ja està, ja està, ja està. Mm. Què més? Vinga. Llavors també que la... La, eh, senyor, la, la, la geganta bona de Premià de Dalt és la nova pobilla d'aquest 2008, ah, eh? La geganta bé. bona és eh? un acte on van assistir més de 1.000 persones a 23 colles geganteres, mm -hmm. eh? Doncs eh, es va decidir això, eh? Que és bona dona i per això l'han fet pobilla. Eh, això mateix, eh? eh? Vull dir... Y hasta. Le puedo preguntar el resultado del premio de Nadal, señor Garrigó. Sí. ¿Has trucado de los carcanos? No, Sergio, Sergio, Sergio, Sergio si, nos está llámame, sí, si, si no le estáis escuchando, lámame, por favor. Estamos esperando. Si no le denen mal teléfono. Sí, a ver, ¿qué número es? Mira, Sergio, apunta. 93, que es el prefijo de Barcelona, ¿hecho? Eh, 93 752 4726 eh? això és el telèfon de premio de Dolors eh, Ràdio Exacto, 9 3... Li pot dir també en català que parla el català i entén català senyor no? 9-3 5 2, 2. 4, 7, 2, 6, eh? Nos, tu, tu truques, en dones el teu telèfon i et truquem i si no gastes, que gasti l'Ajuntament eh? Vinga, ara et saps A veure si truques ben, Apa, anem bé eh? ho, ho anem clasher, Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do Això mateix, ah, això mateix. Ah, Mira quina, quina, quina situació que li estan posant de notícies està molt bé. Però això no no... no... no? No li agrada? No li agrada, no li agrada, no, no, no li agrada Sergio. No m'agrada, no m'agrada. No no no Ai, no aquest home porta exigent, 6, 6 hores i quart. Buscar una sintonia ja no li agrada. Bueno, llavors, escoltem, vosaltres que sou gent de la faràndula i això. Eh? Sí. Aquest divendres, o sigui, demà, o sigui, passat, demà passat no l'altre, sí. eh? o sigui, demà no l'altre, és a dir, demà passat... Divendres. Ah, Divendres. Divendres, eh? Sí. A les 8 del vespre, a la casa del Terçó, eh? Ja mm -hmm. es fa un sopar solidari. Ah, molt bé. Eh? En qui? per es presentaran? Es presentaran, deixem acabar moment, Es presentant els projectes que reculjarem, que jerculjaran aquest curs, és a dir, es farà una xerrada amb els amics de l'associació Solidaris Amburquina. Mm -hmm. Amburquina amb Faso. Amburquina, això mateix. Com Amburquina Faso. Sí, és un pot, és una Jo es farà doncs, una xerrada... puj doncs, parxever com. No, no, ho dic en seri, que és Burkina Faso. No, no, ho dic en seri, sí. clau, es farà un xupar per parlar, o sí sigui, una xerrada. És un estat. Clar. Sí? què li agrada aquesta mes de sintonia senyor Berigot mm. home, això és dissabte a la nit amb el cubat a la mà eh? això, vull dir, no m'agrada tampoc m'agrada no, si no, no, no. busco un altre bueno, dir-vos que el projecte aquest sí. eh, de la l'associació solidària amb Burkina és giu, o sigui, el projecte giu alfabetització i taller de costura i ja he eh? dit que això ho feien a la casa això del Terço això es farà el, dissabte, o sigui, el divendres a les 8 del vespre a la casa del Terço això mateix Eh, aquí posa que en acabar compartirem un pan tomàquet també seria d'agrair que hi hagués algú d'embotit perquè clar, si només és pan tomàquet <ríe> home, i s'ha d'apagar, dona... posa que s'hagi d'apagar o no? no posa res no. això es dona per entès pues, escolta, que a cadascú es porti l'embotit de casa que ja m'estan carregant el pan llavors, terceres jornades de rol en viu es faran aquest dissabte eh? 18 d'octubre a les 12 del migdia mm -hmm. a la... la fletxa punt d'informació juvenil Eh? el rol vostè ha jugat alguna vegada el, hombre, el, rol? Jugat el rol. I quin rol fa vostè? Jo faig el paper de Vipidor. Hasta ah, veure. Sí, sí. estava bé. Eh, dir, que és de 12 a 10 de la nit? També. Eh, podeu venir, podeu. De 12, pues... de 12 a 10 de la nit? Sí, a 22 de 12 hores. del mitjorn. Hom, dura molt aquestes partides ja, no, eh? De 12 migdia, de de ah, de Déu, senyor. Mala de més coses. Que fer concert de tardor amb la coral Larania. Mm -hmm. l'arània eh? o l'aranya, l'arània que és un concert per cert no truca no el Sergio no ha no, no, no, trucat no. de moment Sergio estàs acomiadado. <laughs> acomiadado això el que fer concert això li portarà amb Fario i aquest, aquest cap de setmana quan jugui el partit li... això és que va perdre li vam fotre 5 gols al menú ja si que no... es pensa que és de l'Atlètic de Madrid no sé però hagués trucat si hagués guanyat hagués trucat s'ha <coughs> de saber guanyar i s'ha de saber perdre a bueno, no està... lo millor està ocupat per. noi o podria trucar l'entrenador si <coughs> ens escolta l'entrenador no sé, 93 752 47 26 mm. 752 47, 26. Venga, mister a veure si hi més <ríe> molt bé diumenge 19 d'octubre a les 5 de la tarda eh? es fa un cafè concert de tardor amb la coral a l'arània com deia abans sí. i es fa la xala de l'Orfeo de la societat cultural Sant Jaume molt bé eh? un... en bueno, quina concert? hora posa l'hora sí, ho he dit a les 5 de la tarda ah, sí, que, que no, no m'escoltes a dit a la tarda no s'ha saltat a, a, a les no 5 Llavors, un acte per, per, per, per mi, eh? per Tot vostè, la, de, la de la tercera edat, que es fa, no sé el número, l'edició, mm. perquè està en lletres romanes i jo no me'n recordo, això, que, això... em sembla que això és 40è homenatge a la gent gran. I, I quines lletres són? Són la L, la X i la B baixa. Així sí, és 40. 45. 45. No. No? La UB són 5. <coughs> la X són bueno, 10. Ara, ara ens en callem. I la, i la, la L, l, l, l, l quant quan són? És, és veritat, 45. La L què són? No, doncs pues seran 55. 55. La, sí. la L és 50. 10, 60. Clar. No ho posar normal amb números Xin, aràbics? 55 homenatge a la gent gran, Déu n'hi do. Eh? 55 anys fent l'homenatge. Que es fa un homenatge a tots els socis eh? que fan 80 anys. Vostè ja no, Vostè no, ja ja no hi entra. entra. Clar, ja no hi o sigui, que aquest any fan 80 anys. O sigui, 3 anys en enrere hauria pogut anar. Exacte. Eh, llavors això comença el diumenge a les 11 i mitja, dos quarts de 12 es fa una missa solemne eh, mm -hmm. cantada per la coral primiliana eh, mm -hmm. que això es fa a la parròquia de Sant Pere mm -hmm. eh? de la Sant Pere jo aquí no hi aniré perquè és massa d'hora al matí però si anirés a les 6 de la tarda eh, que es fa una actuació de la parella formada per Marta Lovers eh, cançó melòdica i bueno, tot un seguit sí, de, i, bueno, de música a, la... a això a... mateix eh, a les 6 de la tarda i després un sí. berenar ah, eh? i no posa el berenar de què? Si això es fa a xocolata... l'associació de la gent gran sí, però no posa el berenar que sigui xocolata no, desfesa ni... no el posa malament anem ens queden ja pràcticament 3 minutets acabi això, el Sergio, dos minuts ja el Sergio no truca, l'entrenador tampoc no crec que truqui perquè si va perdre el Sergio també l'entrenador té la part de culpa. Igual va perdre i ja l'han fotut del carrer l'entrenador i per això ja no és l'entrenador. Home, això no és primera divisió. Home, és... home és que roden caps també, eh? Sí, però no tan Bé, ràpid. Doncs, llavors, no? Dius, a entrenador <ríe> que truqui l'ex-entrenador <ríe> i ens expliqui per què el van, el van acomiadar. Però i per quina maní perquè què que, que va perdre? El millor va guanyar? No, senyor. Ho estan I... celebrant? Com ho sap? Perquè si no haguessin trucat. <ríe> Bueno, ja ho sabrem la setmana que ve, ja ens enterarem Sí, ja ens enterarem la setmana vinent Tu no ho saps, no. no? Sergi, tu no ho saps No els, no resultats. Saps els resultats No, no, el futbol no és futbolero no. No. no li agrada el futbol Ell li agrada el ball Què bufara? Hi ha un mosquit que porta sí, mitja hora sí. rondant per aquí És el mosquit de la ràdio Hi ha la mosca de la tele i el mosquit de la ràdio Però no és tigre Escolti'm una cosa Pobre bèstia No és una bèstia, era un <futeiqué> bueno, insecte Què més hi ha? Botifarrada de la penya barcelonista premiada d'alt, Sant Jaume Què vol dir això? Que fan botifarra? Exacte, gratuït pels socis i sòcies Nosaltres, ah, dius... com que no som socis, no, no podem anar 1, 2, 3, botifarra de pagès Es fa el pati de Sant Jaume Ah, molt bé. Ja molt bé Doncs mire, con esto i un bizcocho hasta la semana que viene a las 7 perquè la les no en quedaria gaire bé no. entra ja la música del senyor Elvis Presley un rock maco per anar acomiadant aquest programa que ha anat bastant bé fins al final que ens ha fallat el porter que si també fa falleixis amb l'equip, de Unidor i ens ha fallat el senyor Christian Peralta molt ben substituït pel senyor sí. Garigot també això no, és som... acomiadat, Christian, ja no cal que tornis més <ríe> el senyor Garigot és un crac quan no sí, ens fa, de, tècnic, fa, fa, de, ens, ens fa de, de ens fa les notícies toca totes les tecles exacte, i les senyores eh... <ríe> uh, sí. A tots vostès, agrair si que hagin estat aquí compartint aquestes dues hores de ràdio i eh, donar-vos-hi de gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa per haver-nos escoltat. Emissora Escoltes, digues Premiada d'Al Ràdio.